Második rész. A nemzeti szocialista vadászat. Hamarosan véget ér. 1941. július 28-án ünnepelte Günther Kuant a 60. születésnapját egy 130 fős vacsorával az Esplanade Hotelban, Berlin egyik leghíresebb luxusszállodájában. Az eszplanáde a századvégi homokkő és neorokokó, illetve neobarok belső kialakításával a főváros szívében a Pozdemmer placonát. Günther vacsorája valószínűleg a Kaiser szálban volt, ahol második Vilmos császár adott pazarfogadásokat a császárság idején. A császárhoz illő partik rendszerint a szomszédos bálteremben folytatódtak, ahol Berlin hedonista huszas éveiben Greta Garbo és Charlie Cseprini szagatott és táncolta át az éjszakát. De azok a gondtalan mámoros napok rég elmúltak. Egy gonosz új háborúton volt Európában, és azzal fenyegetett, hogy elnyeli a világ többi részét. Hitler azon a nyáron volt hatalma csúcsán. Ő és szövetségesei uralták a kontinens nagy részét. A Wehrmacht épp aznap este zárt a körbe Leningrádot és Kievet, a Barbarossa terv, vagyis a Szovjetunió lerohanása részeként. Másfajta mámor telepedett arra a teremre, ahol Günther vacsorája folyt azon a tikkasztó északán. Günther és a csak férfiakból álló vendégsereg nevetett és verejtékezett egész éjjel. Mindannyian jól megszedték magukat anyagilag a háborún és a hódításokon. Egyre csak gyarapodtak a munkán a zsidó cégeken, amelyeket szabadon elraboltak, és sokan, mint Hermann Göring, szó szerint is meghíztak. Igaz, csak néhányon lettek akkorák, mint Günther. A Rice Bank elnöke és gazdasági miniszter Walter Funk brilliáns beszéddel kezdte az estét. Érzelmes volt, messziről jötte Günterrel együtt. Húsz éve Funk egy jó kapcsolatokkal rendelkező lapszerkesztő volt, Günther pedig egy vidéki gazdag tőzsde spekuláns. Mostanra Günther véghez vitt valamit, ami aranybetűkkel van írva a német háborús gazdaság történetében, mondta Funk. Igaza volt. A fegyver és akkumulátorgyártás, valamint a textilgyárak révén Günther a harmadik birodalom egyik vezető iparmágnása lett. Göring a Werwirtschaftsführer katonai gazdasági vezető címmel tüntette ki játékosan, de valójában Günther volt az, aki hálás volt a hatalmasoknak. A rezsim fegyverkezési politikájának és kisajátítási rendeleteinek köszönhetően jókora hasztot húzott Hitler háborús gépezetéből. Günther fegyvergyára a DVM sok millió töltényt, puskát és lúgerpisztolyt gyártotta Wehrmachtnak, részvényeinek árfolyama hamarosan 300%-kal nőtt a háború és a csillapíthatatlan fegyverkereslet következtében. Összességében olyan jól ment az üzlet, hogy további részvényeket tudott venni, és végül ő lett a DVM többségi tulajdonosa. Az AFA gyára ontotta az akkumulátorokat a náci tengeralattjárókhoz, torpedókhoz és rakétákhoz. A textilgyárai olyan sok millió egyenruhát szállítottak a Wehrmachtnak, az NSDAP-nak, az SS-nek és az SZA-nak, hogy egymás mellé rakva őket betakarták volna a félországot kelettől nyugatig. Günther régi szokása mellett is kitartott. Titokban megszerezte Németország legnagyobb építőipari cégének a részvényeit, végrehajtva az ellenséges felvásárlást. A legnagyobb pucsra alig két hónappal korábban került sor, amikor Németország két legnagyobb iparágába szállt be azzal, hogy 60%-os részesedést vásárolt a Big Goldenben, egy korábban zsidó tulajdonban lévő gyógyszer- és vegyipari vállalatban. Günther új 60%-os többségi részesedése illett a mérföldkőnek számító 60. születésnapjához. Még a Das Reich a által alapított heti lap is köszöntötte Güntert a születésnapján. Egyenruhák, akkumulátorok, szárazelemek, lőfegyverek, lőszer, könnyűfém. Aki ezeket gyártja, megérdemli a Wirtschaftsführer nevet. Günther sokat tipródott, hogy meghívja egőbe ezt az ünnepi vacsorára, vagy sem. A viszály óta már évek teltek el, de a kapcsolatuk legalábbis hűvös maradt. Három héttel a vacsora előtt egy a birtokáról küldött levélben így panaszkodott az egyik beosztottjának. Szinte biztos, hogy nem jönne el, de ha megtudja, hogy Funk és Milk ott volt, és őt meg sem hívták, megsértődhet. Günther nem kockáztathatta meg, hogy ismét magára hívja göbelszharagját. Biztos volt benne, hogy a fegyvergyárai személyes okokból keltették fel Göbelsz figyelmét. A 19 éves Haraldot igencsak érdekelte a gépgyártás. Günther végül meghívta Göbelszt, és ahogy várta, a férfi elhárította a meghívást. Maga helyett új helyettesét Leopold Guterert küldte, aki így módon Günther asztalánál ült a legnagyobbnál az Esplanade Hotel báltermének közepén. Két hónappal korábban váltotta Guterer Karl Hankit, t aki az elmúlt évtizedben a propagandaminiszter államtitkáraként Göbels legmegbízhatóbb tanácsadójaként dolgozott. Hanke menesztése Magdát is érintette, méghozzá közvetlenül. Guterer néhány hét múlva készült kötelező jelleggel bevezetni a zsidók Sárga Dávid csillaggal való megjelölését az egész Német Birodalomban. Günther a születésnapját a kapcsolati háló építésének is szentelte, az ünnepség tehát korán kezdődött. Azon a július végi reggelen fogadást adott újonnan vásárolt, drágán felújított négyemeletes, a Landwehr csatornára néző házában a Tiergarten mellett. Az egykori magyar külképviseleten Günther igazgatói és üzleti partnerei, a rezsim, a náci párt és a Wehrmacht képviselői sorakoztak fel, hogy kezet rázzanak az ünnepeltel. A középkorú, soros öltönyt vagy egyenruhát viselő férfiak, Tintoretto és Bonifáció Veronéze olasz reneszánsz mesterek festményei között forgolódtak, Günther ugyanis elkezdett képeket gyűjteni. Claude Monet, Alfred Sisley és Camille piszáról lógott a bábelsbergi villa ebédlőjének falain. Günther még ennyi idő elteltével is úgy gondolta, hogy a kultúrát meg lehet vásárolni. Később azt állították róla, hogy vagy tíz képet szerzett Jacques Gautz holland zsidó műkereskedő nácik által elrabolt gyűjteményéből. Az Esplanádéban tartott vacsorán Günther szétszórta az igazgatóit a 14 asztalnál. Mindenkit egy náci hivatalnok vagy tábornok mellé ültetett, hogy tárgyaljanak a fegyverzetükről és az áriásításról. Természetes, hogy azok az emberek, akik ezeket a tranzakciókat finanszírozták, a Commerzbank, Dresdnerbank Bank és Deutsche Bank vezetői jelen voltak az egyik legfontosabb ügyfelük vacsoráján. A harmadik birodalom bankárai minden erejükkel igyekeztek kiszolgálni a pénzes náci rezsimet és kielégíteni magánügyfeleik hatalmas vágyát. A náci Németország szünni nem akaró igénye a fegyvergyárak bővítésére, a koncentrációs és haláltáborok létrehozására, valamint a terjeszkedés a megszállt területeken is otthon milliókat hozott a bankoknak. Günther a legnagyobb hitelezőjével a Deutsche bankalápolt nagyon szoros kapcsolatot, amelynek még a felügyelőbizottságában is benne volt. Születésnapjára a bank egyik igazgatója meg is ajándékozta őt a Daimler-Benz egyik felügyelőbizottsági helyével. Ez volt a hivatalos kezdete a Quandok kapcsolatának Németország legnagyobb autógyárával. Günther Asztalánál ült a Deutsche Bank egyik másik igazgatója, a zárkózott és bajuszos Hermann Josef Apsis, aki a DVM-ben, az AFA-ban és 44 másik felügyelőbizottságban képviselte a bankot. Az istenfélő katolikus a náci Németország elképesztő üzleti figurája volt és a kontinens méretű rablás egyik alapembere. A vacsora végén a Deutsche Bank leendő elnöke megkocogtatta a poharát, felállt és tóztott mondott Günther egészségére. A remek taktikai érzékednek és különleges képességeidnek köszönhetően sikeresen megcsináltad az átmenetet az új korszakban, 1933-ban, mondta Apsz. De a legkiemelkedőbb tulajdonságod a hited Németországban és a Führerben. Amikor Absz megint leült, Günther álva maradt. Ahogy végignézett a megannyi hatalmas, falánk férfin, tekintete fátyalossá vált, gondolatai pedig a múltban barangoltak nem nyolc évvel azelőtt, 1933. június 8-án, három kilométernyire délkeletre attól a helytől, ahol Günther Quant ült Moabitban a magánzárkában, a birodalmi bank elnöke Halmár Schacht egy óriási pénzügyi ösztönző csomagot hagyott jóvá a náci Németország felfegyverkezésének első fázisára. A döntés feltehetően egy titkos találkozón született, ahol jelen volt az új légiközlekedési közlekedési miniszter Hermann Göring, a helyettese Erhard Milch és Werner von Blomberg honvédelmi miniszter. Úgy döntöttek, hogy az elkövetkező nyolc évben évente közel 4,4 milliárd birodalmi márkát költenek a katonaság felfegyverzésére, összességében kemény 35 milliárd márkát, ami Németország GDP-jének 5-10 százaléka. Ezt muszáj volt titokban csinálni, mert néhány kivételtől eltekintve a verszályi békeszerződés értelmében Németországnak szigorúan tilos volt fegyverkeznie. Hitler egyfolytában protestált is etiltás ellen. Ezért Schacht egy költségvetésen kívüli finanszírozási rendszert dolgozott ki a hadsereg számára és egy fedőcéget hozott létre, amely a fegyvergyártóknak tartozás elismeréssel fizetett. Néhány hónappal a miniszteri találkozó után Hitler kilépett a népszövetségből és a nemzetközi leszerelési tárgyalásokból. Hamarosan milliárdok dőltek a német iparmágnásokhoz és fegyvergyártó cégeikhez. Günther a szabadulása után kivételesen jó helyzetben volt a megélénkült kereslet szempontjából. Nem csak a DVM-et, vagyis Németország legnagyobb potenciális fegyvergyárát irányította, hanem az áfá is, az akkumulátorgyártó óriás céget, amelynek történelmi kötődése volt a hadi és autóiparhoz. Kettős stratégiát dolgozott ki, kiszolgálva a katonai és polgári vevőket, és vigyázva, hogy egyikre se támaszkodjék túlzott mértékben. Hitler hatalomra jutása után Günther azonnal reaktiválta a DVM berlini telepeit, az 1933 előtti években az Askaniser Placra néző hatalmas, sötét íróasztala mögött gondosan kitervelte a fegyverkezés részleteit. Nem kis erőfeszítésébe telt a cég intellektuális, gazdasági és pénzügyi kapacitását töretlenül fenntartani a válság éveiben. Írta a DVM éves jelentésében 1939. május 8-án, négy hónappal a második világháború kitörése előtt. De lehetséges volt a hatalom megragadásának pillanatában olyan telephelyeket a Führer rendelkezésére bocsátani, ahol a hadifelszerelést azonnal nagy tömegben elő lehetett állítani. Ami ezután következett, azt Günther Hitlernek tulajdonította, aki hajlíthatatlan elszántsággal hajtotta végre a német nép rehabilitációját és felfegyverzését. A DVM fegyvergyártó komplexuma Berlin Munkás negyedében, Vitenauban többnyire üresen állt, amióta a válság elkezdődött. A létesítményeit bérbeadták a General Motorsnak, de a fegyvergyártó sorokat, amelyek közül többet szétszettek és fém hulladék kereskedőknél rejtettek el, gyorsan visszavásárolták, feljavították és üzembe helyezték. A teljes komplexumot kibővítették, amit az állam fizetett a HVA Híres Waffenamt, vagyis a hadifegyver Fegyver Ügynökség parancsára. Hamarosan Berlin legnagyobb fegyvergyártó komplexuma lett három telephelyjel. A DVM megtartott egy telket, amely a lövegalkatrészek és a harckocsi lövedékhüvelyek gyártására szakosodott. Még ugyanebben az évben a HVA utasította a DVM-et, hogy építsen egy gyalogsági lőszergyártó üzemet Lübekben. A fákkal álcázott négy hektáros telken létesült a Hanza vidéki kikötővárosban a legfontosabb fegyvergyártókomplexum. A DVM kutatóintézete volt a Náci Németország agyközpontja a lőszergyártási innovációban, és egy 2000 méter hosszú lőteret is építettek a ballisztikai kísérletekhez. Günther vállalata még matematikusokat is felvett, hogy segítsenek a lőszerkísérletekben, javítsák a hétgyártást és a ballisztikai minőséget, valamint gyártsanak kézigránátot és robbanószereket. Azokban a városokban, ahol Günther fegyvergyárakat épített, utcákat kezdtek elnevezni a fegyvermágnásról. Günther berlini fegyvergyárkomplexumának két másik telkét bérbeadták a Mausernak és a Dürerernek, a DVM legnagyobb leányvállalatainak. Míg a puskáiról és pisztolyairól híres Mauser a csőd szélén táncolt a válság alatt, Hitler hatalomra jutása után kiszabadult a Versailles békjóból. A Mauser is komoly támogatást kapott a hadseregtől, és gyorsan ki is hozta millió számra a Karabiner 98-át, a Vérmacht szolgálati puskáját, és újra gyártani kezdte a Luger P08-at, a német hadsereg egyik leggyakrabban használt pisztolyát az első világháború alatt. Az ikonikus fekete oldalfegyver a mai napig könnyen felismerhető, mint a náci gazemberek filmekben használt fegyvere. A szövetséges tisztek a Mauser fegyverkutató létesítményeit valóra vált álomnak nevezték. Mégis a DVM másik leányvállalata, amely szintén Günter berlini fegyverkomplexumában bérelt telket a dürrener tette a mágnást igazán ismerték katonai és hatalmi körökben. A dürrener a duralumínium. Egy könnyű, acélszerű tulajdonságokkal rendelkező alumínium fémgyártásáról volt híres a repülés világában. A hadi repülés hamarosan a náci németország leggyorsabban növekvő és leginnovatívabb iparágává vált. Göring és Milch milliárdokat költöttek erre a technológiai ágazatra. És a költés eredményeként Günther Luftwaffe a náci németország légierejének kulcsfontosságú ellátójává vált. A dur-alumínium nem csak a Luftwaffe harci gépeinek lett nélkülözhetetlen eleme, hanem a híres német légiközlekedési vállalatok, mint a Junkers, a Messerschmitt, a Heinkel, a Dornier és az Aradó teher és utasszállító gépeinek is. A Friedrich Flick által irányított ATG egy új gyártó vállalat ugyancsak a Dürener bevált innovációjára támaszkodott, de nem volt olyan felkészült a fegyverkezésre, mint Quant. Ám a puritán iparmágnás még így is behozta az elvesztegetett időt. Amikor a Gelsenberg-affér lecsengett, Friedrich Flick lelkesen neki látott tőkét kovácsolni visszanyert politikai befolyásából és felesleges pénzéből. Érzelemmentes karakterlévén könnyen alkalmazkodott mindenhez, nélkülözhetetlenné tudta tenni a vállalatait bármelyik politikai erő legyen is hatalmon. Ha cselszövésről vagy alkuról volt szó, kegyetlen stratégaként még a Günther Kovanthoz hasonló szívós kapcsolatépítőket is kicselezte. Olyan segédei voltak, mint Otto Steinbrink és lefizetett lobbistákat, hivatalnokokat és újságírókat, hogy információkat adjanak-vegyenek vagy éppen hallgassanak el. A náci Németország különösen jó terep volt flick agresszív észrevétlen politizálásához. De jókora ipari érdekeltségei ellenére volt egy gyengesége is. Relatíve újoncnak számított a fegyvergyártásban, ellentétben a versenytársaival, kruppal és tűzünnel. A stratégiája az volt, hogy nélkülözhetetlenné tegye az acél nagy a fegyverkezésben, és megtörje a rúrvidéki mogulok dominanciáját. És ehhez bőségesen elegendő forrása volt. A Gelsenberg megállapodásból kinyert plusz 90 milliónyi készpénzzel Flick neki látott, hogy a főváros Bellevue központjából felépítse a saját acél, szén és gépipari konglomerátumát. Flick új ipari birodalmának magva két fő acélgyár volt. A Mittelstál, amely Brandenburgban és Szászországban működött, és a Maxhütte, amely pedig Bajorországban és Türingiában a Harpener és Eszener bányák megvételével Rúrvidéki kőszénnel tudta ellátni a vállalatát. 1933. januárjában a Lipcsei ATG megvásárlásával egészítette ki a vonat, traktor és gyárait. Az új ipari és politikai kapcsolataival Flick tökéletesen pozícionálta magát a fegyverkezési hullám idején. Már csak az kellett, hogy meggyőzze Hitlert és környezetét is. Miután 1933. júniusában Halmár Schacht, a Reichsbank elnöke jóvá hagyta a titkos fegyverkezési költségvetést, Flick és társai kidolgoztak egy agresszív marketing programot, amely fegyvergyárként tálalta mamutvállalatukat a német kormánynak. 1933. szeptemberében Flick irodája feljegyzést küldött az illetékes náci minisztériumoknak Berlinben. Valójában egy fegyverkatológus volt ez. Tartalmazta, amit Flick ajánlani tudott a hatalomnak. Hatalmas acélgyártási kapacitást, ami gyorsan átállítható fegyver, töltény, rakéta, bomba, tank és repülőgép alkatrészgyártásra. A nyersanyag hiány orvoslását és szétszortan elhelyezkedő gyárakat közép-Németországban. 1933. novemberének végén Flick átsétált az irodájából a berlini bellevű a közeli birodalmi bankba, hogy némi támaszt szerezzen a versenyben, és személyesen tájékoztassa Schachot, akit több mint tíz éve ismert, valamint lobbizzon nála. A bankelnök bemutatta Flicket von Blomberg honvédelmi miniszternek, és az általában titkolózó Flick meghívta őt három Dresda környéki acélgyár meglátogatására. December 5-én volt a vizit, amikor Flick elmagyarázta a honvédelmi miniszternek és hivatalnok csapatának, miért az ő vállalatai a legjobbak arra, hogy fegyvert gyártsanak Németországnak. Energiaellátásuk nem függ a rúrvidéktől és külföldtől, és viszonylagos ismeretlenségük és a határtól való távolságuk révén védettebbek is, legalábbis a mágnás szerint. Flick hamarosan köszönő levelet írt schacht -nak. A honvédelmi miniszter rendkívül kedves volt, valamint komoly érdeklődést mutatott a prezentációja és a gyára iránt, amelyeket, mint von blomberg ismerte, korábban nem is ismert. Most pedig, gondolta Flick, ömleni fognak a megrendelések. De nem történt semmi. Hogy bebiztosítsa a fegyverüzletet, néhány hónappal azelőtt Flick már utasította Otto Steinbrinket, hogy mozgósítsa haditengerészeti kapcsolatait. Flick segédje már tett egy majdhogy nem militáris lépést azzal, hogy csatlakozott az SS-hez. 1933 nyarán Steinbrink kapcsolatai kifizetődtek. Meggyőzte a haditengerészetet, hogy finanszírozza az új gépeket egy töltényhüvelyeket gyártó flik üzemben. De más megrendelés nem érkezett. A haditengerészettel szemben a HVA nem volt meggyőződve arról, hogy a fegyvergyártást el kell venni a rúrvidéki mágrásoktól. Ráadásul a háviában úgy látták, hogy Steinbrink túl szoros kapcsolatot ápol a haditengerészettel, és ezért semmilyen megrendelést nem adtak a Flick gyáraknak. Flick úgy érezte, kutyaszorítóba került, ezért olyan izgatottan tört ki von Blombergnek, hogy a miniszter közvetlenül a háviánál járt közben a mágnás érdekében. A honvédelmi miniszter rendkívül indulatos volt, amiért a flikművek művek nem kaptak megrendelést. A közbenjárás után nem sokkal a hadsereg elküldte az első megrendelés szériát a Flick vállalatoknak, amely több milliós nagyságrendű fegyverre, gránátra, töltényre szólt. 1934. augusztusában Kurt Lize, a HVA vezérőrnagy azt mondta Steinbrinknek, hogy Flick acélgyárai mi hamarabb készüljenek föl egy sok évig tartó folyamatos nagy megrendelésre. Flick révbeért, de nem volt ez ingyen. 1934 tavaszán és nyarán Friedrich Flick óriási szívességet tett a HVA-nak és önmagának azzal, hogy megkönnyítette a Donauvert egy tüzérségi lőszert gyártó Dunai Bajor fegyverüzem kisajátítását. Emil Löfelád a cég Stuttgarti tulajdonosa bal szerencsére a HVA nélkülözhetetlennek ítélte ezt az üzemet a fegyverkezésben. Mivel a szövetségesek még mindig tiltották a hadsereg beavatkozását a fegyvergyártásba, ki kellett találni, hogyan szerezhetik meg úgy, hogy normál üzleti tevékenységnek tűnjön. Flick egy korábbi tulajdonos révén került képbe. Egyik acélgyára a HVA rendelkezésére bocsátott egy montán Bányászat nevű fantomcéget, amelynek a segítségével legális lehetett a tranzakció. 1934. májusában Löfeládot letartóztatta a gestápó. Vállalati kémkedéssel vádolták, állami kártevőnek minősítették és kényszerítették, hogy eladja a cégét a montánnak. A HVA a vételi árat féle vezeklési summaként határozta meg, amiért Löfelád állítólag helytelen módon használta az állami támogatásokat. 1934. júliusában a HVA által irányított montán visszabérelte a Dunauvörtöt Flick acélgyárának, ahol továbbra is tüzérségi lőszergyártás folyt. Az úgynevezett montán séma mindkét fél számára hasznos volt. Lehetővé tette, hogy a HVA titokban fegyvergyárakat vásároljon, befektessen és megfelelő vezetést állítson a cégek élére. Ugyanakkor Flick számára biztosított egy komoly vevőt minden költség nélkül. A megoldás olyan kényelmes volt, hogy a montán titkos holdingja lett a német iparral együttműködő, a hadsereg tulajdonában lévő összes fegyvergyárnak. Amikor a háború elkezdődött, a montán alá több mint száz fegyvergyár és 35 ezer alkalmazott tartozott. Flick pedig hamarosan belépett a felügyelőbizottságába. A montán séma fordulópontot jelentett Flick és a HVA feszült viszonyában. Flick lett a hadsereg preferált partnere akárcsak Günther Coant, aki az egyik fegyvergyárát a Montánon keresztül finanszírozta. Flick most új gyárakat építhetett, kibővíthette a régieket, a költségeket a hadseregre háríthatta, és modernebbé tehette az üzemeit, mint a rúrvidéki versenytársak Krupp és tűszün. Valóra vált álom volt ez az iparmágnásnak. De Flick még mindig nem aknázott ki minden lehetőséget üzleti vállalkozásai növelésére mások költségén. 1934. októberében a HVA főnök Kurt Lize megkérdezte Otto Steinbrinket, hogy a főnökét érdekli a Simpson megvétele, amely gépfegyvereket gyártott a türingiai szúlban. A Simpson család monopolhelyzetben volt. Akkoriban ők birtokolták az egyetlen céget Németországban, amelynek a szövetségesek megengedték, hogy könnyű gépfegyvereket gyártson. De Simpsonék zsidók voltak. Az ő monopóliumuk homokszemnek minősült a nácik gépezetében. A család durva antiszemita propaganda céltáblájává vált. Különösen Fritz Zaukel, Türingia ambíciózus Gaulajtöre részéről, aki alacsony, kopasz, hitlerbajuszos férfi volt, kemény vidéki tájszólással. Zaukel ki akarta sajátítani simpson a gyárukat a saját irányítása alá vonni és nemzeti szocialista vezetésű fegyvergyárra alakítani. A HVA tábornokainak nem jelentett problémát egy zsidó tulajdonú gyár megszerzése. De kompetens vállalatvezetést akartak. Nem azt, hogy holmi náci dilettáns mindenféle vállalkozói tapasztalat nélkül irányítson egy olyan céget, amelybe a HVA 21 millió birodalmi márkát investál. És kivált odafigyeltek arra, hogy az együttműködés sima legyen a gyár tulajdonossal, Arthur Simpsonnal. Steinbrink kicsi eufemisztikusan közvetítette, hogy Flicket érdekli ez az elgondolás. Ha már általános nemzetpolitikai okokból szükséges, hogy cégünk átvegye a Simpsont. De a kezdeti tárgyalások gyorsan megszakadtak. Hét hónappal később, 1935 májusában Hitler gazdasági tanácsadója Wilhelm Kepler, akit az SS főnök Heinrich Himmler támogatott, ismét felajánlotta Flicknek a Simpson gyárat. Pár nappal később Arthur Simpsont Zaukel utasítására letartóztatták és többlet nyereség birtoklásával vádolták. Ez a zsarolási gyakorlat hamarosan mindennapossá vált, ha vállalkozókat cégük eladására akartak kényszeríteni. Simpson, akit immár falhoz szorítottak, aláírta hajlandóságát a családi vállalat eladására. Steinbrink megismételte Flick ajánlatát csak alacsonyabb árral. Mi, egy magántársaság csupán akkor vásárolhatunk, ha Simpson kényszer nélkül szabad akaratából találkozik velünk. Vissza kellene utasítanunk bármiféle kisajátítást vagy eltulajdonítást a Flick-Mittel csoport nevében, Írta a Steinbrink egy feljegyzésében, 1935. május végén szemérmesen fedezve a főnökét. Tankönyvi cselfogás volt ez Flick jobb kezétől. Steinbrink ugyanúgy meg akarta venni a Simpson gyárat, mint Flick, de csak akkor, ha előbb a HVA megszerzi a céget és továbbadja a mágnásnak. A kisajátítással önmagában nem volt semmi bajuk, addig, amíg Flicknek és vállalatának nem kellett bepiszkolnia a kezét. Akartak egy közvetítőt, aki elvégzi a piszkos munkát helyettük. Ráadásul Flick nem tervezte, hogy válogatás nélkül megszerez cégeket. A kinézett célpontnak valami jelentős értéket kellett hozzáadni a konglomerátumához. Zaukel hamarosan a HVA ura lett. A Gauleiter kisajátította a Simpson gyárat és becsatolta a nácik által irányított konglomerátumba, amely a zsidóktól ellopott cégekből állt. A Simpson család közben Svájcon keresztül Amerikába menekült. Flick elégedett volt a fejleményekkel, a végső tárgyalások a Simpsonról alig néhány hónappal azelőtt lezajlottak, hogy életbe léptek volna a Nürnbergi faji törvények 1935. szeptemberében. Ezek jogi alapot biztosítottak a német zsidók kifosztására és előzésére a saját hazájukból, saját hazájuk által. A törvények megfosztották a zsidókat az állampolgárságuktól, a szakmájuktól, megtiltották a fajtiszta németekkel a szexuális életet és a házasságot. A zsidóvállalatok kisajátítása akkoriban azonban még ritkaság számba ment. Flick ezért figyelembe vette egy ilyen gyár megvételének negatív visszhangját és a külföldi pénzügyi kötelezettségeivel kapcsolatos következményeket. Valamint nem akarta ellenségnek a nagyhatalommal bíró Zaukelt sem, aki a jövőben kényszermunkások tízezreit bocsátja majd a rendelkezésére. Ezen közben Flick és Steinbrink közelebb került egy olyan emberhez, aki a holokauszt tervezőjeként híresül majd el. A páros szó szerint csatlakozott Himmler baráti köréhez. Ez a társaság azokat az iparmágnásokat és bankárokat tömörítette, akik egy különleges bankszámlára évente nagyjából egymillió márkát adományoztak költségvetésen kívüli kiadásokra. 1934. szeptemberének elején Friedrich Flick és Otto Steinbrink Himmler meghívására megjelent a náci párt éves gyűlésén Nürnbergben. Mint sok más díszvendéget, őket is a város egyetlen Grand Hoteljében szállásolták el Nürnberg óvárosának a bejáratánál rövid autóútra a párt ünnepségének helyszínétől. Egy borongós reggelen a vendégek épp a földszintre tartottak reggelizni, amikor észrevettek egy kis táblát az étterem ajtaján. Foglalt a Reisführer SS vendégei számára. Ez volt Himmler hivatalos titulusa. Fritz Kránefusz Himmler 33 éves szárny segédje tette ki a táblát. Ezen az örömtelen reggelen Kránefusz a kezébe vette a nagybátyja csoportjának a Kepler körnek az irányítását és átalakította Himmler baráti körré. Mivel Hitler gazdasági tanácsadóját, Wilhelm Keplert túlságosan lefoglalta a rezsim és a német üzleti körök közti közvetítés, itt egy fegyvermegállapodás, megállapodás, ott egy kisajátítás, nem maradt ideje a körre. Ráadásul a kör nem gyakorolt hatást Hitler gazdaságpolitikájára, holott ez volt az eredeti célja. Kránefusz segített a nagybátyjának megalapítani a kört és tagokat toborozni. Most pedig azt tehetett vele, amit csak akart. Ami a gazdájának tetszett, az Kránefusznak még jobban tetszett, mert ilyen egy jó náci. Ezért aztán elhatározta, hogy meghívásos körré szervezi a csoportot a nagy üzletemberek és az eszeszközt. A kör márkaváltása magába foglalta, hogy barátságos kapcsolatot ápolt himlerrel. De Himlernek nem voltak barátai, és nem is érdekelték ezek a gazdag emberek, csak az, amit képviseltek, és a haszon, amit húzhatott belőlük. A gazdagok pedig ugyanúgy viszonyultak ő hozzá. Himmler tudta, hogy a mágnásokat csak a lehető legjobb biztosíték érdekli. A kapcsolat az SS vezetőjével, a harmadik birodalom rendőrfőnökével. De egyenlőre még ő is egyfolytában küzdött a befolyásért. Most, hogy épp Göring emelkedett a legmagasabb szintre a náci gazdaságban, Himmler saját kötődéseket akart a komoly cégekhez, hogy az SS profitáljon belőlük. Először becsalogatja a mágnásokat a körbe, aztán elveszi a pénzüket. Amikor Flick és Steinbrink aznap reggel belépett a foglalt terembe, számos ismerős arcot látott Kránefusz meghívottai közt. Keplert, aki eljött a találkozóra, és tiszteletbeli tag lett. A Commerzbank és a Dresdner Bank gúny nevén az SS Bank igazgatóit, amelyeknél Flick felügyelőbizottsági tag volt. Göring korrupt féltestvérét Herbertet, a Wintershall ügyvezető igazgatóját és elnökét. Valamilyen okból a Wintershall többségi részvényese Günther Kvant nem volt a meghívottak közt. Kurt Schmidt viszont igen, ezúttal August von Fink nélkül, akit a zsugorisága miatt nem hívtak meg. Himmler épp ekkor javasolta Schmidtet az általános SS tiszteletbeli tábornokának. Pár hónappal azután, hogy Schmidt lemondott a gazdasági miniszteri posztról a kiégést okolva. A fizikai értelemben lenyűgöző Schmidt imádott parádézni a fekete SS egyenruhájában. Himmler nem jött el üdvözölni a barátait, majd később találkozik velük a vacsoránál. Friedrich Flick a német üzleti világ krémjeként köszöntötte Himmler baráti körét. A következő náci párt ünnepségen azonban felbukkont egy új tag, akire csöppet sem illet ez a leírás. Richard Kázelowski, egy puding igazgató volt vidékről, messze nem az a kaliber, mint a berlini és a rúrvidéki hatalmas mágnások. Bielefeldből köszöntve az városkából a kelet-vesztfáliai régióban nem messze a holland határtól. Kázelowski ez a zömök férfi olajos, őszülős barnás hajjal és húsos arccal eltökélte, hogy Bielefeldet ráteszi a térképre. A 47 éves Kázalovszki a dr. August Ötker ügyvezető igazgatója volt. Az élelmiszergyár névadója a forradalminak számító csomagolt süteménnyel, a pudingporral és olyan összetevőkkel, mint a sütőpor tört be a német piacra. Kázalowski, Ida Ötker, a legjobb barátja őzvegyer révén benősült a családi bizniszbe. Az ügyvezetés mellett fő feladata az volt, hogy Rudolf August Ötkert, a nevelt fiát és a kiszemelt örököst felkészítse arra, hogy egy napon kövesse őt a posztján. Ami üzleti tekintéjéből hiányzott, azt Kázalowski pótolta a Hitler iránti buzgalmával. A Mein Kampf aláírt példányát adta minden új alkalmazottnak, és az irodájában a Führer képe lógott. Ráadásul közös múltja is volt Himmlerrel. Mindketten baromfi voltak. Kázalowskit és az SS-vezért is érdekelte a nácizmus agráripari vonatkozása, főként az emberek visszatelepítése vidékre. Ez az irányvonal kéz a kézben járt Hitler-Lebensraum élettér és Bluton-Boden vér és talaj eszméjével, amit Himmler és követői propagáltak. A fajlag tiszta északi nép otthagyja a dekadens és züllött városokat, hogy földművelő parasztokként dolgozzon a természetben vidéki közösségekben. Kázalovszki nácizmus iránti elkötelezettsége gyakran megviselte anyagilag az általa vezetett céget. 1933 és 1935 között a vállalat pénzéből több százezer márkát költött kudarcba fulladt telepítési projektekre Németország keleti részén. És ezekből a tapasztalatokból Kázalovszki láthatóan semmit sem tanult. 1935 nyarán összevonta egy ötkervezette kiadó nyereséges regionális lapját a helyi náci párt kiadványával, amelyik viszont csak nyelte a pénzt. Rossz üzleti döntései ellenére Kázelovskit a pénzügyi odaadása a reménytelen náci ügyek iránt kitűnő helyzetbe hozta Westfália gaulájtörénél, aki tiszteletbeli vendégként meghívta őt a náci párt szeptemberi ünnepségére. Mint a másodosztályú meghívottakat, Kázelovskit és a feleségét a Nürnbergi Hotel Bambergerben szállásolták el, ahol Hitler titkos barátnője Éva Braun és a filmrendező Léni Riffenstahl is lakott. Kázelovszki költekezésének híre valahogy eljuthatott a Nürnbergi szállóba is, mert Fritz Kránefusz hamarosan meghívta a vidéki pudingfőnököt, hogy csatlakozzon Himmler belső köréhez. Kázelovszki készségesen elfogadta az invitálást. Kezdettől fogva nagyon lelkes volt. Részt vett minden találkozón, imádta a kiváltságokat és hogy takként bármihez hozzáférhet, amihez az elit is. Minden hónap második szerdáján Bielefeldből Berlinbe utazott, hogy ott legyen Himmler baráti körének összejövetelén az klubban. Göring Poroszország méltóság teljes parlamentjét Pazar klubba alakította. A főváros szívében lévő bázison éjjel-nappal nyitva tartó bár, söröző és egy híres étterem is volt, mindez pedig a légügyi Minisztérium a szomszédságában és Himmler biztonsági apparátusának főhadiszállásával szemben helyezkedett el. Az üdvözlő ital elfogyasztása után a 40 férfi változó ülésrendben elköltött egy pompás vacsorát. Ezt követően pedig visszavonultak a klubba, ahol üzletről beszéltek, politikáról soha. Himmler közvetlenül azelőtt jött begyűjteni a járandóságát, hogy Kázalovszki belépett volna a klubba. Egy hideg, de ragyogó reggelen, 1936. januárjában Flick, Steinbrink és a kör többi tagja Münchenben találkozott az SS vezérrel egy egynapos utazásra a Regina Palace Hotelben a Maximilian strasszín. Busz várta őket a bejárat előtt, hogy elvigye a város északnyugati részébe. A dachau koncentrációs táborba. Miután megérkeztek, Himmler besétált velük a táborba, el a börtön egyenruhás rabok egy csoportja mellett az SS vezér személyes idegenvezetési Dachaui túráját gondosan előkészítették és kicsinosították. Jelentette ki később az egyik résztvevő. Himmler először megmutatta nekik a barakokat és a műhelyeket, ahol a bebörtönzött szabók, asztalosok és cipészek üzték a szakmájukat. A mágnások a tábor kantinjában ebédeltek, miután meglátogatták a konyhát és megkóstolták a készülő ételt. Himmler még egy cellasorba is bevitte őket, ahol kinyitatott egy cellát. Személyesen akart ellenőrizni egy rabot. Utána meglátogattak egy közeli porcelánygyárat, majd visszavitték őket münchenbe, ahol együtt vacsoráztak. Vacsora után Himmler felállt, és egy rövid beszédet tartott. Most, hogy megmutatta a férfiaknak, hogy a koncentrációs táborok nem is olyan rosszak, mint ahogy a róluk szóló plegykák állítják, kérnie kell valamit gazdag barátaitól. Az SS számára és a többi feladatomra nincs szükségem pénzre, de néhány kulturális célra és a vészhelyzetekre semmi forrásunk nincsen. Ha a rendelkezésemre bocsátanátok adományokat ezekre, nagyon hálás lennék, mondta alázatosan. A szívügyei között volt a Lébezborn, az életforrása egyesület, amelynek anyaotthonaiban otthonaiban tisztafajú árja gyerekeket neveltek. Természetesen egyetlen üzletember sem mert nemet mondani. Kránefusz minimum tízezer birodalmi márka éves hozzájárulást javasolt a tagságnak. És már meg is bízta a csoport pénztárosának, Kurt von Schrödert, azt a bankkárt, akinek a villájában Hitler és von Pápen megpecsételte Németország sorsát. A tagdíjak begyűjtésére von Schröder nyitott egy S-speciális számlát a Kölni Bankjában. Az adománygyűjtésért Steinbrink felelt. Hamarosan milliók folytak be. Flick évi százezer birodalmi márkát kezdett adományozni a körnek. Kazalowski negyvenezret. Noha a Dachaui i kirándulásról lemaradt, ott volt az ugyancsak Himler által vezetett túrán egy másik koncentrációs táborban, a Berlintől északra lévő Sachsenhausenben. Másik tábor, ugyanaz a műsor. 1934. június végén Ferdinand Porsche szerződést írt alá a Volkswagen fejlesztéséről a német autóipar szkeptikus vonakodó birodalmi szervezetével. Az autógyártók szervezete pénzügyi felelősséget vállalta projektért, és megdöbbenéssel fogadta, hogy Hitler, a labilis tervezőt, porsche választotta a megbízhatóbb nevek helyett, hogy megépítse az első népautót. Természetesen nem merték megkérdőjelezni a fűre akaratát de nem hittek benne, hogy Porsche hónapok alatt megtervez egy kis autót, amely csak ezer birodalmi márkába kerül. Az aláírási ceremónián Berlinben az egyik igazgató gúnyos vigyorral megjegyezte. Ha kiderül, hogy nem tudsz előállítani egy ilyen autót ezen az áron, ne aggódj. Csak mondd meg Hitlernek, hogy nem lehet megcsinálni, és a kis emberek menjenek busszal. Meg akarták előzni, hogy a köztudottan tékozló Porsche túl sokat kölcsön a pénzükből, Legfőjebb, havi 20 ezer birodalmi márkát szedhetett be tőlük a fejlesztésre, és az első prototípust 10 hónapon belül el kellett készítenie. Herkulesi feladat volt. Végül Porsche-nak 1,75 millió birodalmi márkába, valamint két évbe, három változatba és rengeteg politikai alkudozásba került Hitlerrel a Volkswagen megfelelő prototípusának előállítása. Közben Porsche és a veje Anton Piech szorosabbra vonta a családi ellenőrzést a Stuttgarti tervezőiroda felett. 1935. szeptember 5-én, tíz nappal a Nürnbergi fai törvények életbelépése előtt a társalapítót Adolf Rosenbergert a Stuttgart közeli szülővárosában letartóztatta a gestápó. Fajgyalázással vádolták és vizsgálati fogságba helyezték Karlsruhe-ban. Az volt a bűne, hogy egy nem zsidó lányal rendezvúzott. Figyelembe véve, hogy tekintélyes zsidóvállalkozó és korábban autóversenyző volt, Rosenbergert figyelmeztették, hogy a gestápó célkeresztjébe került, de nem vette komolyan. Pedig a jelek világosak voltak. Öt héttel korábban, 1935. július 30-án Rosenberger átadta a 10 százaléknyi részvényét Porsche 25 éves fiának, Ferrynek. Ferri már majdnem öt éve dolgozott az apja cégénél, Porsche és a veterán mérnökök irányítása alatt. A nemrég, még nehézségekkel küzdő vállalkozás végül profitábilis lett Porsche Volkswagen szerződése révén, valamint egy versenyautó megtervezése eredményeképpen, amelyet ő és Rosenberger fejlesztett. A cég profitja abban az évben megközelítette a 170 ezer birodalmi márkát. Így aztán Porsche és Piech elkezdte kivásárolni a két nem a családhoz tartozó tulajdonost, Adolf Rosenbergert és Hans von Weidermalberget. A zsidó társalapítót a részvényei valódi értékének a töredékért szorították ki a vállalkozásból. Voltak éppen akkora összegért, amelyet annak idején, 1930-ban ő tett be a cégbe a megalapításakor mindössze 3000 birodalmi márkáért. Ahhoz képest, amit Rosenberger tett a vállalatért, súlyosan alulározták a Porsche részvényeit. Azt hozták fel ellenem, hogy nem lehetnek zsidómentes vállalat az ezzel járó előnyökkel, amíg én is részvényes vagyok. Semmiképpen sem vádalom Porsche és Piech urat személyes antiszemitizmussal, mondta Rosenberger. De kihasználták a zsidóságomat, hogy olcsón szabaduljanak meg tőlem. Porsche és Piech tagadták a vádat. Függetlenül a motivációjuktól Rosenberger Porsche részvényeinek megszerzése áriásítás volt, ez a napnál is világosabb. Egy vállalkozás akkor minősült áriásítottnak a harmadik birodalomban, ha a tulajdonosi szerkezetéből eltávolították a zsidó elemet. Ez az eltávolítás lehetett bármi. Onnantól, hogy a valós értéknél kevesebbért megszerezték a zsidó tulajdonó vállalatot, házat, földet, ékszert, aranyat, műtárgyat vagy részvényt, mint Rosenberger esetében, egészen addig, hogy egyértelműen elrabolták a vagyont. A náci Németország kedvelte a jogi formulákat, ezért áriásításkor gyakran megteremtették a normális üzleti tranzakció látszatát. Később azonban már erre sem adtak. 1935. szeptember 23-án, miután már majdnem három hete ült a Gestapo börtönében, Rosenbergert átszállították Kislauba, a Heidelbergtől délre fekvő koncentrációs táborba. Négy napi verés után hirtelen szabadon engedték von Weidermalberg báró Rosenberger utóda a Porsche-nál, közben járt Karlsruhe-ban a gestápónál, sikeresen lobbizva a kiengedéséért. Mindazonáltal Rosenbergernek 53,4 birodalmi márkát kellett fizetnie a gestápónak a a őrizetben töltött időért, ahogy az ilyesmit eufemisztikusan nevezték. A későbbi állításaikkal szemben Ferdinand Porsche és Anton Piech semmit sem tettek, hogy biztosítsák társalapítójuk szabadságát. Rosenberger az ügyvédjén keresztül könyörgött Porsénak, hogy segítsen megmenteni az életét. De Porsét túlságosan lefoglalta Bilbao környékén a spanyol Grand prix való lébecolás. Egy hónappal a szabadulása után, 1935. novemberében Rosenberger elhagyta Németországot és Párizsba költözött. Miután 1933-ban távozott Porsche kereskedelmi igazgatói állásából szerződéssel dolgozott a tervezőirodának. A 35 éves fiatalember még a bebörtönzése után is a cég külföldi képviselője maradt, és Porsche szabadalmakat engedélyeztetett Franciaországban, Angliában és Amerikában. Rosenberger egy 1940-ig szóló szerződés alapján megtarthatta az értékesítési szolgáltatás 30%-át. Legalábbis ő így gondolta. De Porsche és Piech nem fejezték még beüldözött társalapítójuk megalázását. Noha egyelőre uralkodniuk kellett a kegyetlenségükön. Porsének mindenek előtt be kellett mutatnia a Führernek a régóta várt mesterművet, a Volkswagen. 1936. július elején egy perzselő nyári délután Porsche két tesztautót prezentált Hitlernek, Göringnek és kíséretüknek Oberzalsbergben a kancellár Bajorországi hegyi pihenőhelyén. A náci vezérek verejtékeztek a magas szárú csizmákban, meg annyi medállal, szalaggal, dekorációval az ubonyukon, a, a talpnyalás díjaival. Hitler csak az első osztályú vaskeresztjét viselte, amelyet a Bajorországi hadsereg őrvezetőjeként az első világháborús érdemeért kapott. Neki semmilyen más kitüntetésre nem volt szüksége. Végtére is ő volt a fűder. Porsche saját kezűleg adta át Hitlernek a tervet. Évekkel később, a háború alatt és saját végéhez közeledve Hitler egy újságírónak felidézte azt a fényes júliusi napot. Ahogy ezek a Volkswagenek felsuhantak Oberzalzbergbe, zümmögtek, mint a dongók, és lehagyták a nagy hát az bárkit elbűvölt volna. Porsche bemutatója után Hitler körbevezette a társaságot a sasvészekben, a neki épített teházban kilátással a csöndes hegyi városra Berchtesgadenre. Hitler már eldöntötte, hogy ő építi Európa legnagyobb autógyárát Németország közepén, csak a Volkswagennek. És most meg kellett találniuk a megfelelő helyet. Rudolf August Ötker, a Pudding herceg tudta, hogy különleges helyzetben van. Nevét a sosem ismert apja és nagyapja után kapta. Bielefeldben, a Johannisbergben lévő családi villában nőtt föl, világos célnal és felhatalmazással. Mint az egyetlen fiú örökös, akinek az a dolga, hogy tovább vigye a családi céget és nevet, Rudolf August korán felismerte, hogy a legértékesebb örökségem az Ötker név. A mostoha apja, Richard Kazalowski, akit igazi apjának tekintett és így is szólított, kiválóan felkészítette rá, hogy átvegye a doktor Ötkert, pedig Rudolf August rossz tanítvány volt. Jobban szerette a lovaglást akár csak Kazalovski, aki maga is buzgó lovas és tenyésztő volt. Míg Zsugori anyja nem kedvelte férje drága hobbjait, Rudolf August nagyanyjának nem voltak ilyen fenntartásai. A végtelenségig kényeztette a fiút, 1930 karácsonyára egy nyitható tetejű BMW-t ajándékozott neki. Amikor később Rudolf Augustnak el kellett adnia a BMW motorját, egy lóval vigasztalta meg. Rudolf August 12 éves volt, amikor lovagolni kezdett. Miután a helyi lovasiskolát 1933-ban a Reiter Eszához csatolták, a 16 éves ötker automatikusan tagja lett a félkatonai szervezet lovas tagozatának. Alig ha volt ez politikai állásfoglalás. De egy másik tagság már az volt. Rudolf August mostohapja 1933 májusában belépett a náci pártba. Majd az anyja is követte, aztán a nővére. Rudolf August csatlakozott utoljára. Náci család voltak egytől egyig. Azt követően, hogy Rudolf August 1936-ban befejezte a középiskolát, hat hónapos náci munkaszolgálat következett. A munkaszolgálat befejező ünnepségére a doktor Ötker 200 női alkalmazottját buszoztatta be Bielefeldből, hogy legyen táncpartnere a társainak. Rudolf August úgy emlékezett, hogy remek puli volt. Mivel egészségügyi problémái miatt a katonaságra nem volt alkalmas, 1937-ben Hamburgba költözött és egy bankban gyakornakoskodott. Nem épp egy átlagos tanonc nívóján élt. Először Hamburg központjában, a belső Alstertónál lakott a Four Seasons Hotelben, majd hamarosan megfelelő rezidencia után nézett a külső Alstertónál, Hamburg legdrágább részén. Gyorsan meg is találta a helyet a bellevő 15 szám alatt. Megvásárolt egy áriásított tóparti villát jó nagy telekkel, ami korábban Kurt helder volt egy zsidó dohányipari igazgatói, aki a náci Németországból Szidnibe menekült. Rudolf August tudott a villa kétes történetéről. Eleinte náci mostohapja is a vétel ellen volt. Ki van zárva, mondta neki Kázalovszki. Ehhez a házhoz könnyek tapadnak. De Rudolf August rá sem hederített, megvette a villát és a telket mélyen a piaci értéke alatt. Új szomszédai közt volt Hamburg náci polgármestere, akit a mostohapja Himmler baráti köréből ismert. Rudolf August ezután áriásított még egy darab földet a villája mögött egy másik szomszédtól, a zsidó Lipman házas pártól. Ők azért kényszerültek eladni a földet és egyéb tulajdonaikat, hogy finanszírozni tudják elkeseredett emigrációs erőfeszítéseiket. A Föld legalább 119.000 birodalmi márkát ért, és Rudolf August kielentette, hogy hosszadalmas tárgyalások után legföljebb a felét hajlandó fizetni. A helyi náci hatóságok, amelyeknek jóvá kellett hagyniuk minden zsidó tulajdon eladását, leengedték az árat 45.500 birodalmi márkára. Lipmanéknak végül sikerült elmenekülniük Uruguayba. Közben Rudolf August kiélvezte azért a Hamburgba költözést. Gyakran töltötte a hétvégéket a barátaival a Balti tengernél, valamelyik divatos tengerparti városban, mint például Heiligendam. Ott futott össze József Göbelszel, aki családi nyaraláson volt éppen. Rudolf August oda ment hozzá, bemutatkozott és váltottak néhány barátságos szót. A város lóverseny pályáján Herman Göring díjat adott át Rudolf Augustnak, amikor egy ló a mostohapja istállójából megnyert egy versenyt. Az örökös hamburgi baráti társaságban voltak zsidók és félzsidók is, akik nyilván szenvedtek az elnyomástól. De mint olyan sok német, Rudolf August sem törődött velük. Az ötker örökös a koncentrációs táborokról is tudott, de elfogadta a hivatalos magyarázatot, miszerint a táborokban csak az állam ellenségei tartózkodnak. Nem gondoltunk erről semmi többet. Végtére is, akik kijöttek a koncentrációs táborból, nem meséltek semmit. Emlékezett vissza. Az örökös ennél azért jóval többet tudott a koncentrációs táborokról. Elvégre az egyikben maga az eszez képezte ki. 1936 nyarán Günther Quant egy zsidó fegyvergyárosnak segített kölcsönös érdek alapján. Az előző év novemberében a Frankfurti Goethe Egyetem szabadságra küldte Georg Zaxot, a fémgyártás professzorát, amikor életbe léptek a nürnbergi fai törvények. Alig néhány hónappal korábban Günther betette Zaxot a Dürener igazgató tanácsába, mint a kutató részleg vezetőjét. A náci Németországban az ismerettség és a hasznavehetőség élet és halál kérdése volt. Kevesen értették ezt jobban, mint Erhard Milch, Göring helyettese és egy zsidó gyógyszerész fia. Miközben Milchnek meglehetősen harcias viszonya volt a főnökével, Göring megvédte őt a náci üldöztetéstől. Leállított egy gestápó vizsgálatot, amikor plegykák kezdtek keringeni Milch származásáról a légügyi minisztériumban. Hogy ki a zsidó, azt én mondom meg, jelezte állítólag Göring. Milch értéke a hatalom és az üzlet számára a Luftwaffe és milliárdjaihoz való szakértelméből és autoritásából fakadt. Hitler hamarosan a teljes háborús költségvetés 40%-át a Luftwaffehoz csoportosította. Ezért aztán Günther különösen melegen üdvözölte milch 1935-ben a Dürener látványos évfordulós rendezvényén. Ugyanezen az opportunizmus tette Zaxot és az ő fémügyi tapasztalatát majdnem ilyen értékessé Günther számára. 1936. áprilisában Göbels berlini környezetében elterjedt, hogy Günther egy zsidót ültetett a tanácsba az egyik fegyvergyárában. Günthernek muszáj volt felfüggeszteni a Zaxot a tanácsban, de Mirch úgy döntött, hogy Zax egy kevésbé magas állásban alkalmazásban maradhat sötét foltja ellenére. Végtére is Milch erről igazán sokat tudott. Mégis 1936. július közepén Zax levelet írt Günthernek, amelyben kérte, hogy engedje mind mindkét fél érdekében. Günther kezdetben elutasította a kérést, mert ragaszkodott a férfi szakértelméhez és tudásához, de pár héttel később vonakodva ráállt a dologra. Zax elhagyta a náci Németországot, ameddig még tudta. Günther adott neki 36 ezer birodalmi márkát, hogy elintézhesse az emigrációját. Zaxnak birodalmi repülési adót kellett fizetnie, ami 23 ezer birodalmi márka volt. 1936 kora őszén, néhány nappal azelőtt, hogy Zax elmenekült Amerikába, Günther meglátogatta az otthonában, hogy elbúcsúzzon tőle. Zax gyorsan talált állást, mint a fizikai kohászat professzora az Ohioi Clevelandben, a Case Western Reserve University-n, ahová hamarosan a családja is követte. Zax felesége később úgy nyilatkozott, hogy az Öreg Quant igazán derék segítő volt. A háború után Zax viszonozta a szívességet. A probléma mindkét fél számára megoldódott. A Dürener hamarosan büszkén bejelentette, hogy nincs külföldi vagy zsidó tőke a vállalatban. 1937 végén Göring kitüntette Güntert a tömeges fegyvergyártásért a Vervirt Schaftsführer védelemgazdasági vezető címmel. Ezt azok az üzletemberek kapták, akiknek a cége kulcsfontosságú szerepet játszott a fegyverkezésben. Nem sokkal később Flick és Ferdinand Porsche is megkapta a címet. A cím által nyújtott előnyök egy díszes aranyjelvényre korlátozódtak, valamint a hatalom szempontjából kedvező helyzetre mindaddig, amíg az illető hasznos marad. Günther később azt mondta, hogy őt a légügyi minisztérium tüntette ki a dűrenermiatt. miatt. Úgy gondolta, a cég elegáns évfordulós rendezvényének köszönhette a döntést. Günther nagyon is tisztában volt azzal, milyen előnyökkel jár, ha ad egy jó partit. De amikor a hatvanadik születésnapi vacsorájára meghívta Mirhet, ráadásul maga mellé akarta ültetni a fél zsidónácit. az államtitkár az utolsó pillanatban lemondta a részvételét. Miközben Berlin 1936 késő nyarán az Olimpia lázában égett, Magdának be kellett vallania valamit Göbelsnek. Augusztus 1-én, a nyitóceremónián, Berlin olimpiai stadionjában a náci teoretikus Alfred Rosenberg beszámolt Göbelsnek egy kellemetlen dologról, ami évekkel korábban történt Magda és Kurt Lüdeke közt. Lüdeke volt az, aki elvitte Magdát az NSDAP-hoz. Aznap este az új villájukban Göbels szembesítette Magdát a történettel. Magda sírt, és eleinte mindent tagadott, de végül bevallotta. A házasságuk első évei alatt viszonyt folytatott lődekével. A vallomás után másnap Göbesz ezt írta a naplójába. Nagyon el vagyok keseredve. Folyamatosan hazudott nekem. Hatalmas bizalomvesztés. Borzalmas. Hosszú idő lesz, amíg kiheverem. Mivel lődeke már régen visszarepült Amerikába, miután összeveszett a fontos náci vezérekkel, más utat kellett találni a bosszú állásra és csak hamar kínálkozott is egy lehetőség. Két hónappal azelőtt, 1936. június 2. a füllet estéjén, Göbels és hároméves lánya Helga a Svánenvérder szigeten sétáltak. Göbels, Magda, Helga és Harald épp akkoriban költöztek Berlin délnyugati csücskébe, egy elegáns lakónegyedbe. Apa és lánya már majdnem hazaértek, amikor találkoztak az egyik szomszédjukkal, egy híres színésszel. A színész a 21 éves barátnőjével egy csemozi csillaggal, Lídia Bárovával volt. A barna szépség akkoriban kezdett német filmekben szerepelni. Többnyire a Fan Fatalt, vagyis a végzet asszonyát játszotta az UFA filmgyártó vállalat fontos filmjeiben. A cég stúdiói a közeli Babelsbergben voltak. Göbels kérésére Bárová és a barátja körbevezették őket a házukban. Bárova még nem tudta, de Göbels épp akkor készült bekebelezni az úfát, így az ő magánéletét is. Miután Magda bevallotta a viszonyát Lüdekével, Göbels elhatározta, hogy közelebbről összeismerkedik Bárovával. Megszervezte, hogy a nő legújabb úfáfilmjének, az árulónak, Ferréter, a bemutatója Nürnbergben a náci párt kongresszusán legyen 1936. szeptemberében. Amikor visszatértek Berlinbe, Goebbels meghívta Bárovát és a barátját az Operai Páhojába, és elintézett egy vetítést a barátja filmjéből a villában, Sván Hamarosan elkezdett kettesben találkozgatni Bárovával, többnyire a Miniszter Tóparti házában Berlintől éjszakra. Mire eljött a tél, viszony keztek. A találkáik hamarosan nyilvánosságot kaptak. Goebbels magával vitte a filmbemutatókra a barátnőjét. Bárová színész barátja szakított a nővel. Magda, aki el volt foglalva különféle egészségügyi problémákkal és azzal, hogy még több gyereket szüljön a birodalomnak, eleinte kevésbé látszott törődni a dologgal. Hitler viszont még mindig túl fontosnak tartotta a harmadik birodalom leghíresebb házasságát. Richard Kazalowski gyorsan rájött, hogy a kiválóságnak megvannak a maga előnyei. 1937. május 1 a doktor Ötker egyik lett annak a 30 német vállalkozásnak amelyet Hitler a Nemzeti Szocialista Mintacég megtisztelő címmel tüntetett ki, és egy arany adott Kazalovskinak a Berlini Ero Klubban tartott ceremónián. Az élelmiszeripari cég az alkalmazottakkal való jó bánásmódért, és kiemelten a náci munkaesmények iránti odaadásért kapta a kitüntetést. Kazalowski büszkén felvállalta, hogy egy náci igazgató. És a doktor Ötker a leányvállalatok, az Ötker család és más általuk irányított cégek nevében ugrott az árjásítási lehetőségekre. Miután Kazelowski 1935-ben rávette az Ötker kiadóját a gundlachtot, hogy a profitábilis újságját összeolvasza a náci párt kiadványával, a cég a jelentős veszteséget azzal próbálta kompenzálni, hogy körbenézett a magazinpiacon. Mivel a nem árja kiadók, valamint a hatalom ellenségei előbb cenzúra alá estek, majd Göbbez birodalmi sajtókamarája megtiltotta, hogy bármit kiadjanak és terjesszenek, a lapjaikhoz és a folyóirataikhoz olcsón hozzá lehetett jutni. 1935 folyamán egy berlini magazin kiadóját és a Potsdammer Strasszén lévő irodáját Gundlach árjásította, akár csak egy magazin kiadási jogát, amelyet korábban egy zsidó terjesztő birtokolt. Gundlach Ausztriában is árjásította az Oszkár Fischert, egy bécsi kiadót, amelynek hat folyóirata volt. 1936. januárjában Kázalowski jóval hagyott egy dr. Ötker leányvállalat általi árjásítást Danzig-Gedansk szabadvárosban, amelyet a nácik tartottak megszállva. A balti tengeri kikötővárosban egy csomagoló üzemben szerzett többségi részesedést az árjásítással, rendkívül kedvező áron. Nagyjából 60 kal a valós piaci érték alatt, miután a zsidó többségi tulajdonos bejelentette a kivonulását a cégből. A Kazelowski ötker család még három vállalatban vett részvényeket, amelyeket korábban más cégek árjásítottak. Köztük a legjelentősebb, egy ignác Nahár által tulajdonolt berlini serfőzde. Az ő cégeit erőszakosan árjásította a Dresdner Bank, valamint egy müncheni bankárok tulajdonában lévő konzorcium. Körülbelül ugyanekkor, 1937-ben, amikor Friedrich Flick megszerezte Nachher Bajorországi birtokát, az Ötker család megkaparintotta a részvények egyharmadát a Gróterján sörfőzdében, a bankárkonzorcium által Nachertől áriásított sörfőzdék egyikében. Ez a sörfőző volt az Ötker dinasztia belépője az alkoholos italok piacára, ami ma is jelentős része a családi vállalkozásainak. De Kazalowski, Ötker és Porsche Piech árjásításai nagyságrendben és hatáskörben is eltörpülnek Günther Quant, Friedrich Flick és August von Fink hasonló manővereihez képest. 1937 késő tavaszán, miközben folytatta viszonyát Lídia Bárovával, Josef Göbels képzőművészeti kiállítások szervezésével volt elfoglalva. Ezt August von Fink bárónak köszönhette. Amit a Fukar bankár nélkülözött, vagyis a nagyvonalúság, azt azzal pótolta, hogy másokat erre ösztönzött. Négy év alatt 12 millió birodalmi márkát kalapozott össze Hitler új Müncheni múzeumára. Eleget ahhoz, hogy az összeg az egyre növekvő építési költségeket fedezze. A bajorok a hatalmas épületet gúnyosan a Fehér Kolbász templomának nevezték. A náci pártnak csak százezer márkával kellett hozzájárulni az építkezéshez, a többit elrendezte von Fink. A bankár az üzleti útjait vonta össze az adománygyűjtéssel, sorra látogatva a mágnások villáit és birtokait. Mivel a fegyverkezési milliók csak úgy dőltek az iparmágnások zsebébe a hatalomtól, von Fink meggyőzött néhányat a legnagyobb nevek közül, hogy adjanak vissza valamennyit és legyenek alapítói a múzeumnak. Mindössze százezer birodalmi márkáért. Friedrich Flick, Gustav Krupp, Karl Friedrich, von Siemens és Robert Bosch besoroltak a nagyvonalú magulok közé, és elővették a csekk könyveiket. 1937. júniusában Hitler és Goebbels Münchenbe repült, hogy szemügyre vegye a múzeumot és a zsűri által jóváhagyott nyitókiállítást, amelyet nagy német képzőművészeti tárlatnak neveztek. Von Fink személyesen vezette körbe őket. A páros egészen elképett. Olyan képeket akasztottak ki, hogy az embernek égnek állt tőlük a haja. Írta a naplójába Göbelsz. A Führer tombolta dűtől. A falakon a német hódítások hátborzongató képei fügtek. Úgy tűnt, hogy a kiállítás szervezői szó szerint vették a vér- és talajmotívumot, ami nem találkozott a kancellár nemzeti-szocialista művészi víziójával. Hitler azon gondolkodott, hogy inkább halasszák el a kiállítást egy évvel, mint hogy kiállítsanak egy ilyen mocskot. És kinevezte a házi fotográfusát kurátornak De egy ekkora kiállítást nem lehet csak úgy elbontani pillanatok alatt anélkül Hogy ne okoznának némi kellemetlenséget a kancellárnak Minden ment tovább a maga útján Amikor Hitler és Göbelz egy hónappal később visszatért a megnyitóra A kancellár már boldogabb volt Tematikusan semmi nem változott Kicsit kevesebb lett a véres festmény 1937. július 18-án a Führer megnyitotta Haus der Deutschen kunstot és a kiállítást. Mellette von Finkát. A megnyitón Magda és Göbels 50 ezer biradalmi márkáért vásároltak náci műalkotásokat az otthonukba. Ezzel egy időben Goebbels egy másik műsort is szervezett alig néhány háztömnyire a Hofgartenárkádemben. Goebbels állt elő azzal az ötlettel, hogy bemutassák azokat az elkobzott műveket, amelyeket főleg német és néhány külföldi modern művész készített, és amelyeket, legalábbis a véleménye szerint, a harmadik birodalomban nem akartak látni. Az elfajzott művészet kiállításon 600 műalkotás szerepelt, olyan művészek munkái, mint Max Beckmann, Mark Chagall, Max Ernst, Otto Dix, Paul Klee, George Gross és Vasily Kandinsky. A tárlat több mint két millió látogatót vonzott, kétszer annyit, mint a Haus der Deutschen kunst kiállítása. Ennek ellenére a hatalom elégedett volt vonfinkel és az adománygyűjtő kampányával Hitler múzeuma számára. A bankárt hamarosan ki is tüntették a szolgálataiért. Hónapokkal később Göbelz a náci innováció egy másik jelentős tervéről is visszajelzést adott. 1937. szeptember elején Stuttgartba látogatott, hogy csatlakozzon Ferdinand Porséhez egy tesztvezetésre a Volkswagennel. A kocsinak fantasztikus húzóereje van, jó hegymenete és kitűnő felfüggesztése. De muszáj vajon ilyen dísztelennek lennie kívülről? Adtam néhány tanácsot Porsénak ezzel kapcsolatban. Készségesen fogadta. Írt a Göbels szanaplójába. Jobban szerette, ha elegáns limuzinokkal fuvarozzák. A propagandaminiszter három hónappal később ismét szemügyre vette a Volkswagen-t, és elégedett volt a fejlődéssel. Doktor Porsche mesterművet szállított, írta elégedetten, mint mindig, ha engedelmeskedtek neki. Hamarosan kitüntette Porsét a Művészet és Tudomány Nemzeti Díjával. És Porséra még ennél is nagyobb elismerések vártak. Néhány hónappal azután, hogy Günther Quant segített egy zsidó családnak elmenekülni Németországból, egy másikat kirabolt. 1937. június 9-én a DVM Günther fegyvergyára egymondatos nyilatkozatot tett közzé Berlin pénzügyi lapjában arról, hogy új céggel gyarapodott. Henry Pels szerszámkészítő vállalatával, amely lyukasztógépeket és vasvágókat gyártott Erfurtban, türingi legnagyobb városában. Nem szerepelt viszont a szűk szavú közleményben, hogy Günther 11 nappal korábban gátlástalanul árjásította a céget. 1937. május 29-én egy feszült részvényes gyűlésen az Askanisher Placon arra kényszerítették a berlini sebészt Fritz Heinét, hogy adja el felesége családi cégének többségi tulajdonát jóval a piaci érték alatt, és mondjon le a bizottsági helyéről. Heine volt az egyetlen nem árja tagja a felügyelőbizottságnak, a felesége Johanna képviseletében. A részvényeket az asszony apjától, a cég alapító Henry Pelsz-től örökölte. Johanna anyja 1931-ben elhunyt, egyetlen bátyja pedig német tisztként hősi halált halt a hazájáért az első világháborúban. A Heine házas pár és két gyerekük ugyan kikeresztelkedett, protestáns hitre tért, de ez sem mentette meg őket a nürnbergi fajtörvényektől, mivel a szüleik zsidók voltak. Günther 500 ezer birodalmi márka értékű, szinte eladhatatlan kincs tárgyjegyjel vásárolta ki a párt, így csalva ki tőlük 1,5 millió márkát. Johanna részvényeinek nominális értéke ugyanis 2 millió márka volt, a tényleges értéke pedig valószínűleg jóval több. Günther nem sokkal az áriásítás után csak a vállalat gépparkját 3 millió márkára értékelte. Ő lett a Henry Pez felügyelő bizottságának elnöke, a bizottságot pedig feltöltötte az üzleti partnereivel és beosztottjaival, és profitábilis fegyvergyárra alakította át. 1938-ra a vállalat már 6 millió márka hasznot termelt, géppuska ágyazat, ágyú és tengeralattjárókhoz légvédelmi fegyverek gyártásával. Günther a vállalat nevét is árjásította, megvált Johanna apjának nevétől, Harry Pels, és átkeresztelte a céget Berliner Erfurt Maschiner verkére. Igaz, a levelezésen, a borítékokon továbbra is a nem árja név szerepelt. A Heine házas pár számára nem alakultak jól a dolgok. A fiúk a mérnöki tanulmányai befejeztével már kiköltözött Amerikába, a lányuk egy lelkipásztor segítségével elmenekült Angliába. Ők azonban Németországban maradtak. Meg voltak győződve róla, hogy a nemzeti szocialista vadászat hamarosan véget ér. Nem így lett. Johanna és Fritz heine el kellett hagyniuk a villájukat Berlin-Westend negyedében, és két szobát béreltek. 1941. október 24-én vonattal Berlinből a Vártegaúi Vucsba deportálták őket, Lengyelország nácik által megszállt területére, ahol Günther ismerőse a kegyetlen Arthur Greiser Gaulajter milliók fölött uralkodott, beleértve a Vucsi zsidógettót, amely a főgyűjtőpont volt a Helmnói megsemmisítő tábor előtt. A Heineházas párt valószínűleg Helmnóban ölték meg 1941. novemberének közepén. Noha a halotti bizonyítványuk Litzmann stattot írt, ez volt Vucs nácik által adott új neve. Otthon a pár megmaradt vagyonát birodalmi menekülési adóként lefoglalták, hiszen elmenekültek a harmadik birodalomból. Ami pedig Günther illeti, számára Heinék csak a kezdetet jelentették a zsákmányszerzésben szerzésben, Szerte Németországban és Európa más részein. Günther nem egyedül dolgozott felfedezett egy fiatal tehetséget, aki segített kiterjeszteni a birodalmát. 1937. szeptemberének egyik esős reggelén Günther hatalmas íróasztala mögött foglalt helyet az Aszkaniser Plac 3 alatt, és egy állásinterjú keretében kérdezgette a vele szemben ülő rámenős gyógyszeripari ügyvédet, gondosan lejegyezve válaszait. Egy üzleti fogadáson találkozott a 29 éves Horst Pavellel, és megérezte benne a tehetséget. Délben már fel is ajánlotta neki az Áfá jogi osztályának vezetését. Pávelnek három órája volt a mérlegelésre. Délután háromkor elfogadta az állást. Günther úgy gondolta, hogy a legidősebb fiának és leendő örökösének Herbertnek nem fog ártani a versenyhelyzet. Herbert 1937 májusában fejezte be négy éves képzését az ÁFA menedzsmentnél, és az ÁFA berlini leányvállalatánál a Pertrixnél kezdett igazgatóként dolgozni. Elemlámpát és akkumulátorokat gyártottak. Pável két évvel volt idősebb, mint Herbert, és épp olyan ambíciózus. Mindent meg fog tenni, hogy lenyomja a főnök fiát. Günther a darwini teóriákban gondolkodván bátorította a versenyt. A fiáról a létért való küzdelem szellemében írt. A saját irodája melletti helyiséget adta oda Pávelnek, és röviddel azután, hogy felvette, magával vitte egy majdnem négy hónapos útra Dél-Amerikába. A Kep Árkóna fedélzetéről Günther megosztott néhány személyes észrevételt a latin-amerikaiakról a beosztottaival. A faj elmélete itt, Brazíliában lehetetlenség, hiszen az egész országban vannak olaszok, spanyolok, németek összekeveredve indiánokkal, írta egy levélben. Nem beszélve a négerekről, akikkel ugyancsak nyakra fűre keverednek. Ebből lett egy olyan faj, ami a fehér és vörösbőrűektől származó elegendő intellektuális erővel ellenáll a halálos klímának. Ezzel szemben ott van Argentína, a fehér ország, ott magasabb az intellektus. A hajóúton Günther nagyvonalúan felajánlotta Pávelnek az ÁFA teljes kereskedelmi ágazatát és egy igazgató tanácsi tagságot, ha marad a Kvant birodalomnál. Ezzel Günther Pável temelte a jobb kezévé, így Herbertnek ismét küzdeni kellett az apja elismeréséért. 1937 őszén Friedrich Flick rablásra készült. November 4-én Flick segédje Otto Steinbrink írt egy feljegyzést a főnökének, miszerint Wilhelm Kepler, Hitler nyűsgönc közvetítője a hatalom és az üzlet között, elmondta neki, hogy egy ideje a németországi zsidó vagyonoknál egy új felvásárlói hullám tapasztalható. Még maguk a zsidó tulajdonosok is, akiktől korábban erre nem lehetett számítani, rohamvást szabadulni akarnak a németországi vagyonoktól, írt a Steinbrink. Flick azonnal lecsapott a lehetőségre. Az első megvásárolt zsidó tulajdonokból többet is személyes használatra vett. Imádott nagy birtokokat vásárolni. Ezúttal háromra is szert tett. Egyre Bajorországban, egyre Berlin közelében és egy vadászbirtokra Ausztriában. Mind zsidó családoké voltak, akiknek el kellett adniuk, amíg nyílt rá lehetőségük. A bajor birtok és az osztrák vadászterület még ma is a flik unokák tulajdonában van. 1937. novemberére Flick első áriásítása már hónapok óta zajlott. A nyár végén szemet vetett a Lübeck nagy egy hatalmas nyersvastelep helyre a Hánzaki kötővárosban. Egyike volt ez a kevés német nehézipari cégnek, amely zsidó tulajdonban állt. A Lübeck részvényesei többnyire helyi zsidó családok voltak, valamint a hozzájuk tartozó cégek és bankok. Flick már majdnem egy évtizede kinézte magának a vállalatot, és eljött az idő, hogy meg is kaparincsa. A Lübeck nagyolvasztó megszerzése az év elején lett rendkívül fontos Flick számára. El tudta látni az acélműveit ócskavassal, amiből igencsak kevés volt. És ami még fontosabb, Lübeck náci igazgatója nagyon is segítkezni akart annak a cégnek az árjásításában, ahol dolgozott. Úgy gondolta, hogy a zsidó tulajdonosok miatt marad ki a vállalat a HVA fegyverszerződéseiből. Flick akcióba lendült. Először is sikeresen megszervezte Lübeck második legnagyobb részvényesének, egy zsidó cégnek minősített vasérc kereskedelmi vállalatnak az ellenséges felvásárlását. Amikor néhány részvényes megpróbálta összevonni és külföldre menekíteni a részesedését, Flick felhívta a figyelmüket az állam szankcióira, hogy rákényszerítse őket az eladásra. Igaz, a végső átvételi tárgyalásra 1937. decemberében nem ment el a saját főhadiszállására, a berlini bellevű A tárgyalás célja az volt, hogy legyőzzék az ellenállást és rábírják a külföldi részvényesek egy csoportját és a Warburg bankot, hogy adják el a részvényeiket. Flick a következőképpen magyarázta a távolmaradását Walter Oldevágénak, aki a hatalom képviseletében tárgyalt. A vita ezzel a bizottsággal régi zsidó trükk, aminek nem kívánok bedölni a rossz tapasztalatai miatt. Végül a részvényesek mind eladták a részvényeiket. Miután az üzletnek ezt a részét megkötötték, Flick megkerestelűbek legnagyobb részvényeseit, a zsidó háncsaládot. családot. Ők beleegyeztek, hogy eladják a részvényeiket két részletben, szinte azonnal, milliókkal a piaci értéke alatt egyetlen feltétellel hogy megvédjék a családi vállalatot, egy nagy acélművet a rúrvidéken ragaszkodtak egy írásos nyilatkozathoz, miszerint a lőbek eladását a hatóságok a jó indulat jelének tekintik, és az acélmű mentesül minden kényszerintézkedés alól. De oldeváge a kérést visszautasította, és csak szóbeli nyilatkozatot tett. A hánházas pár ennek ellenére 1937. decemberében eladta a lőbek részvényeinek első részletét Fliknek. Flik néhány héttel később elcsábította Oldevágét a kormányhatóságoktól. Jutalmula segítségéért nagyvonalú fizetés kíséretében középvezetői állásba helyezte az egyik acélipari cégénél. Míg Oldeváge új szerepkörére készült, Steinbrink búcsúzóul adott neki néhány tanácsot. Oldeváge egy kicsit túl puha az emberi ügyekben. Ami engem illet, azt tanácsolom neki, hogy kevesebbet engedjen a zsidóságnak. Miután az első részvényeket eladták Fricknek, a Hán családon nőtt a náci nyomás. Letartóztatással és koncentrációs táborral fenyegették őket. Amikor bementek Berlinben a gazdasági minisztérium áriásítási osztályára, hogy megerősítsék az ígéretet, miszerint a vállalatukat békén hagyják, egy náci tiszt azt mondta, nem hiszi, hogy olyan bolondok, hogy elfogadtak egy csekket, aminek nincs fedezete. Hánék ezen a ponton nem láttak más megoldást, mint eladni az acélművet egy nagy versenytársuknak és Angliába emigrálni. A lűbek részvények maradékát azért még eladták Flicknek, megint milliókkal a piaci érték alatt. Szükségük volt a pénzre, hogy el tudjanak menekülni. Flick megszerezte a Lübeck részvények többségét, így már is a következő áriásítási műveletre összpontosíthatott. Hánék a Londonba tartó repülőn nem vettek retúrjegyet, Belefutottak Otto Steinbrinkbe. Flick segédje üzleti útra ment, gúnyosan vigyorgott a zsidó párra. Szerencsések, hogy egyáltalán elmehetnek. Friedrich Flick következő és sokkal nagyobb áriásítási művelete már alakulóban volt, amikor a lőbeket célba vette. 1937. novemberében Wilhelm Kepler elmondta Otto Steinbrinknek, hogy számos más céget is kijelöltek áriásításra. Ezek között volt a Julius és Ignác petsek tulajdonában lévő konglomerátum, amelyet eredetileg a névadó zsidó petsek testvérek alapítottak. Mire a két konglomerátumra flik felfigyelt, már régóta külön működtették a testvérek fiai, akik nem voltak jóban egymással. A náci hatalom rendkívüli érdeklődést mutatott a petsek örökösök iránt. Összeadva az unokatestvérek körülbelül 65%-ban voltak tulajdonosai a kelet és közép-németországi barna szénkészletnek, amiből az egész harmadik birodalom kőszén gyártásának 18%-a készült. És ez még csak a kisebb része volt a petsek birodalomnak. A nagyobb rész számos kőbánya volt Csehországban és Morvaországban, azokban a cserégiókban, amelyekre Hitler már szemet vetett. Amikor Kepler elmondta Steinbrinknek, hogy petsekék német érdekeltségeit kiszemelték áriásításra, csak megerősítette azt, amit Flick és Steinbrink már hallott más forrásból. A prágai székhelyű Julius petsek cég, a két konglomerátum közül a kisebbik, már tárgyalt két vállalattal, hogy eladja a két nagy német barna szén lévő részvényeinek többségét. A két cég, amelyik a petsek tulajdonra ácsingózott, nem akármilyen cég volt. A winterszál, a káliumkarbonát és olajipari óriás, amelynek Günther Kvant birtokolta a negyedét, és az IG-fárben a világ legnagyobb vegyipari vállalata. Ha Flick meg tudná szerezni petsekék barnaszém vállalatát, az elkövetkező évtizedre biztosíthatná a fő acélműve üzemanyagát. Ezért aztán létkérdés, mondta Steinbrink Keplernek 1937. november 3-án. Két héttel később megismételte Keplernek, hogy a Flick cég minden körülmények között részt akar venni Pék tulajdonának felszámolásában. Egyetértettek abban, hogy némi bajt okoznak a zsidó elemnek, ahogy Kepler nevezte petsekéket. A petsek vagy a P-probléma, ahogy Flick és segédei eufemisztikusan utaltak az áriásítási műveletre, rendkívül fontossá vált. Flick és Steinbrink lobbizni kezdtek a hatalomnál és petsekék kapcsolatainál is, hogy minél jobb tárgyalási pozícióba kerüljenek. A kapcsolatok közül sokan tagjai voltak Himmler baráti körének. Köztük a legjelentősebb Herbert Göring volt, a birodalmi marshal Herman Göring féltestvére. Családi hátterének köszönhetően Herbert előbb főtitkár lett a gazdasági minisztériumban, majd pedig számos nagy német cég végrehajtó bizottságába is bekerült. Ahogy egy történész írta, Herbert Göring parazita pozíciót hozott létre a harmadik Birodalomban, amennyiben a hatalommal bíró bátyjához való közvetlen elérést váltotta pénzre. Flick és Steinbrink vevők voltak a trükkre, és komoly összeget ígértek Herbertnek a P-probléma megoldása esetén. Herbert Göring egy találkozón azt mondta Steinbrinknek, hogy petsekék nagyon felkeltették a bátyja figyelmét. Hermann Göring a kellős közepén járt a náci Németország gazdaságára kitalált négy éves terv kivitelezésének. A grandiózus elképzelés az ország további felfegyverzését célozta, de a legfőbb feladat a német autarkia az önellátás megteremtése volt. Egy minden szempontból önellátó állam létrehozása, amely többé nem szorul importra külföldről. Petsekék barna szénkészlete, amelynek zsidó tulajdonosai voltak, természetszerűen része volt ennek. Herbert Göring egy következő találkozón Flicknek megerősítette, hogy míg a Julius Petsek örökösök el akarják adni a cégüket, az igazi Petsek csoport minden közeledést elhárított. Velük majd később kell foglalkozni. A két Göring támogatásával Flick vezető pozícióba került a tárgyalóasztalnál. 1937. december közepén Flick arról értesítette a Wintershall ügyvezető igazgatóját, aki Günther Kvant üzleti partnere volt, valamint tagja Himmler baráti körének, hogy igényt nyújtott be Julius Petsek németországi barna telepeire. Az ügyvezető igazgató dühös hallgatással válaszolt. Ezzel egyidejűleg Herbert Göring közölte a Julius Petsek cég egyik felügyelőbizottsági tagjával, hogy a tárgyalásokat egy Flick vezette konzorciumnak adták át. Az információt továbbították Julius Petsek egyik fiának, aki azonnal megszakította a tárgyalásokat a Winterszállal és az IG farben jelezvén a szándékukat a Flickkel történő tárgyalásra. De a folyamat elakadt. Julius Petsek fiai, cse állampolgárok és bonyolult tulajdonosi struktúrát kreáltak. A német részvényeik főholding társaságát már régen a tengeren túlon helyezték biztonságba. A részvények most a United Continental Corporation, UCC nevű New York-i vállalatnál parkoltak, amelynek korábbi elnöke John Foster Dallas a későbbi amerikai külügyminiszter volt. Továbbá a Julius Petsek örökösök azt akarták, hogy amerikai dollárban vizessék ki őket, de ennek a pénznemnek a használatát német cégek megvásárlása esetében Hermann Göring és a náci hatóságok nem engedték meg. 1938. január közepén Steinbrink írt egy részletes összefoglalást, amit Flick egy héttel később felhasznált egy prezentációjában, amely bemutatta, hogyan kellene megoldani a petsek problémát. Január 21-én Flick egyetlen főhallgatósághoz beszélt, Hermann Göringhez. Két lépcsős áriásítást javasolt a birodalmi marsalnak. Egyedül tárgyal Julius Petsek fiaival, de kompromisszum szükséges a külföldi valutával kapcsolatban, mondta a mogul. Flick amellett érvelt, hogy egyedül neki legyen tárgyalási mandátuma, hiszen a többi vevő felhajtaná az árat, és Petssekék kiválaszthatnák a legjobb ajánlatot. Cserébe viszont egy önkéntes eladás gyengíteni az ignác Petssek örökösök szemben álló pozícióját, állította Flick. Prezentációja a birodalmi marsalnál nagy sikert aratott. Hermann Göring aláírta az előkészített dokumentumot, miszerint Flick az exkluzív tárgyalópartner mindkét petsek társaságnál, noha nem kötelező érvényjel és a külföldi valuta kérdésében kötelezettségvállalás nélkül. Másnap megérkeztek Berlinbe Julius petsek örököseinek képviselői. A fő tárgyalójuk George Moornén egy jó kapcsolatokkal bíró New Yorki befektetési bankár volt. Ő követte barátját dallas a UCC elnöki székében. Moornén szeretett volna nyugodt atmoszférát teremteni, de Flick mindjárt az első találkozón bekeményített, mondván, hogy ő az egyetlen tárgyaló, aki bírja a legfelsőbb részleg parancsait. Német tulajdonért dollárban fizetni. Ez szóba sem jöhetett. Flick azzal fenyegetőzött, hogy ha petsekék nem tesznek gyorsan engedményeket, akkor valószínű a kényszerítő megoldás. De Murnén nem engedett a valuta kérdésében, és a 15 millió dolláros kiinduló árból sem. Bár előtte kifejezte megértését a német probléma iránt, mármint a fegyverkezés és a zsidó kérdés tekintetében. Két további eredménytelen találkozót követően, 1938. január 31-én Flick váratlanul megszakította a tárgyalást egy újabb kör legelején. Hazudott. Azt mondta, hogy aznap lejárt a felhatalmazása. Egy nyilatkozat utolsó bekezdésében, amit Flick, mint egy szimbólikusan hangosan felolvasott a teremben, világosá tette, hogy a pecsek örökösök vagyonát alkunélkül kisajátítják. A rendíthetetlen Murnén, akit Flick állandó megfigyelés alá helyeztetett, ezt Blöfnek nevezte, és elmondta, hogy már kapott egy ajánlatot Günther Quandt Wintershalljától 11 millió dollárról. Murnén ezután emelte a tétet. Az amerikai-német vállalatokat ugyanazok a problémák fenyegethetik, mint amelyekkel ő most Németországban foglalkozik. Murnén reakciója megrémítette a náci gazdasági hatóságok legmagasabb szintjét is. Mivel a külföldi német vagyont, különösen az IG ben amerikai leányvállalatait fenyegetve érezték, Hermann Göring és lakájai feladták a dollárkivizetéseket érintő tiltást. Flicknek viszont nem volt sürgős a tárgyalások folytatása. Ausztria Hitler általi bekebelezése a küszöben állt, és Flick várni akart, hogy kiderüljön, hogyan érinti ez az alkupozícióját. Mint kiderült, nagyon jól. Miután 1938. március közepén Hitler bevonult a szülőföldjére Ausztriába, és kilátásba helyezte, hogy Csehszlovákia lesz a következő célpont, a Julius Petsek örökösök hajlandók voltak jelentősen engedni a kezdeti árból. Hamarosan azonban tovább nőtt a politikai nyomás. 1938. április végén Hermann Göring számos rendeletet bocsátott ki, amelyek kiterjesztették a zsidó üldöztetését. Minden eladást, bérbeadást az államnak kellett jóváhagynia, ha német vagy külföldi zsidót érintett, és a külföldi zsidóknak be kellett vallaniuk a vagyonukat Németországban a hatóságoknak. Göring egyik rendelete az állami kisajátítás lehetőségét is felvetette, ha az volt a német gazdaság érdeke. 1938. május 10-én Frick és a UCC, amit most Mournéni brit társa Wicount képviselt, folytatta a tárgyalásokat Baden-Badenben, egy divatos fürdővárosban, közel a francia határhoz. Az ezt követő berlini találkozón egy héttel később megállapodtak 6,3 millió dollárban, ami kevesebb, mint a fele a részvények piaci értékének, és majdnem 5 millióval kevesebb, mint a Wintershall ajánlata és 9 millióval kevesebb, mint az az ár, amit Mournén kért három hónappal korábban. A hangulat és a hatalmi egyensúly Flick javára változott. Stratelen köszönetét fejezte ki Flicknek, és dicsérte a tárgyalások szellemiségét. Mournén táviratot küldött Flicknek New Yorkból. Elismeréssel illetem a képessége és a tranzakció tisztessége, valamint a tárgyalási tehetsége okán. Flick kedvesen válaszolt, a sikert pedig a kölcsönös lojalitással végzett munkának tulajdonította, továbbá, mint írta, annak, hogy az ön részéről a német körülmények magas szintű megértését tapasztaltuk. Az amerikai vizsgálóbiztosok később azzal vádolták Murnént, hogy rosszul képviselte a kliense érdekeit. Úgy gondolták, hogy a nácik kezére játszotta a petsek vagyont azáltal, hogy mindent elfogadott és gyengeséget mutatott. A Julius Petsek örökösöknek végül sikerült eladniuk a maradék vagyonukat a Sudéta vidéken egy csekonzorciumnak, alig néhány héttel azelőtt, hogy Hitler elfoglalta a területet. Ezt követően emigráltak Amerikába és Kanadába. De Flick a maga részéről még nem fejezte be az üzletet. A Julius petsekféle féle barna szén bányák egy részét eladta a Wintershallnak és az IG fárbennek. Végül 600 ezer dollár profitot tett zsebre az árjásítással, ráadásul végig ingyen biztosította az üzemanyagot az acélművei számára. Közvetítői díjként Flick átmenetileg egymillió lűbek részvényt adott Herbert Göringnek. A birodalmi marsal korrupt féltestvére addig tarthatta meg őket, amíg osztalékot hoztak. Flick ezen felül kölcsönt is adott neki, hogy bevásárolja magát egy hajózási konglomerátumba. Flick szerint Herbert Göring visszafizette a kölcsönt, miután egy elég jó üzletet kötött a többségi részvényei eladásával a fegyver és acélipari versenytársnak, a Krupp dinasztiának. A Wintershall végeredményben veszített a Julius Petsek de Günther Quant nem rémült meg ettől. Még számos gyanús üzleti lehetőség állt előtte. És különben is, hol nyer, hol veszít az ember. Flick is megtanulta ezt a leckét hamarosan a saját kárán. 1937. júliusában nyílt meg a Haus der Deutschen Kunst, épp amikor az áriásítások elkezdődtek, és August von Fink báró készen állt arra, hogy tőkét kovácsoljon a Hitlernek végzett kemény munkájából. A náci párt nagyjai, mint a Führer személyes ügyvédje Hans Frank és München korrupt főnöke Christian Weber már nyitottak NSDAP és magánszámlát az arisztokrata privátbankjában, a Merckfingben. Itt volt az ideje, hogy Fink kiterjessze pénzügyi intézményét és megszabaduljon zsidó riválisaitól. Először egy müncheni versenytársát támadta meg, Martin Aufhäusert, a H. Aufhäuser Németország egyik legnagyobb privátbankjának vezető partnerét. A bankár tiltakozott a Nürdbergi fai törvények ellen, amelyek szerint zsidónak minősült. Aufhäuser kérvényezte: Tekintsék kivételnek, hogy személyiségjogai birtokában megmenthesse a családi bankot. Ez az eljárás Hitler személyes engedélyéhez volt kötve. Csöppet sem meglepő módon, a Führer elutasította a kérvényt. Von Fink megragadta az alkalmat. 1937. november 11-én levelet írt a Müncheni kereskedelmi kamarának, amelyben vázolta, hogyan lehetne megsemmisíteni a H. Aufheuser bankot. Végül levonta a következtetést. Ma a német privát bankszféra nagy része még mindig nem árja van.” A zsidó elemekkel fertőzött szakma fokozatos megtisztítását nem csak nem szabad akadályozni azzal, hogy kiviteleket engedélyeznek, de minden eszközzel segíteni kell. A H. Bankot a Kristálnacht, azaz a kristály éjszaka során foglalták el 1938. november 9-én a náci Németországban, majd gyorsan árjásították. Martin Aufhäuser és a bátyja miután heteket töltöttek védőőrizetben Dachau-ban, a koncentrációs táborban, elmenekültek Németországból és Amerikába költöztek. A harmadik partner és felesége öngyilkos lett a kristály éjszaka után. Von Fink, a Bajor privátbankok állami képviselőjeként vezényeltele Martin Aufheuser részvényportfóliójának felszámolását. A bevételből fizették ki Aufheuser birodalmi menekülési adóját, miután sikerült kimenekülni az országból. Von Fink első áriásítása adta magát, miközben zsidó kollégái megtámadásával volt elfoglalva az Aufheusernél. Otto Christian Fischer, egy prominens náci bankár, aki a múzeum kuratóriumában együtt tevékenykedett Von Finkkel, a birodalmi bank felügyeletének vezetőjeként kulcsfigura volt a pénzintézetek áriásításában. 1937 őszén összekötötte von Finket Willi a rangos német bank a Jott Dreyfuss tulajdonosával és Paul Walluchal a Dreyfuss berlini bank fiókjának üzleti partnerével. Willy Dreyfuss elhatározta, hogy eladja a családi bankot, mert áriásítási nyomás nehezedett rá. A frankfurti fiókját már bezárta, miután az egyik partnerét megfenyegették azzal, hogy koncentrációs táborba deportálják. Ugyanekkor kezdett vevőt keresni a nagyobb berlini fiúkra. Egy fővárosi iroda ritka lehetőségnek tűnt von Fink számára. Az ő bankjának csak egy müncheni fiúkja volt, de minden fontos tevékenység Berlinben folyt. Természetesen akarta az üzletet. A tárgyalások Willy Dryfus és von Fink közt 1937. decemberében kezdődtek. Julius Kaufmann, a Drájfusz egyik félzsidó igazgatója, tanúja volt a három hónapig tartó találkozóknak Berlinben. Később részletesen elmondta, hogyan kényszerítette von Fink Drájfuszt, hogy engedjen az árból. Először visszautasította a bank kötelezettségeit a zsidó alkalmazottak és a már nyugdíjasok nyugdíjkifizetésére, ami 450 ezer birodalmi márkát tett ki. Miután Willy Dreyfus benyújtott egy mérleget, amely már a céltartalékokat és az értékcsökkentéseket is tartalmazta, további 400 ezer birodalmi márkával csökkentve bankfiókjának értékét, Von Fink egyéb csökkentésekre, ingatlanjainak alulértékelésére szorította a férfit. Az újabb kiigazítások még 700 ezer birodalmi márkával vitték lejjebb a vételárat, amely így körülbelül 2 millió birodalmi márka lett. Mindent egybevéve Julius Kaufmann becslése szerint Fomfink Fink arra kényszerítette Dryfust, hogy a piaci értékénél legalább 1,65 millió márkával, akkor 1,5 millió dollár olcsóban adja a berlini fiókot. De a Merck Fink később kijelentette, hogy barátságos tárgyalások vezettek a Dreyfus átvételéhez. Paul Wallich, a berlini fiók korábbi partnere aláírt egy szerződést, miszerint 10 évig tanácsadóként a banknál marad. Tette ezt annak ellenére, hogy a Merck hozott egy társasági szabályt, hogy a bank csak tiszta németvérből való embereket alkalmazhat. A beosztottaknak árja eredetiségi igazolást kellett bemutatniuk a házastársukról is. Wallich és Julius Kaufmann a Nürnbergi törvények szerint zsidónak minősültek, de keresztény nőt vettek feleségül. Mindkét férfi alkalmazását engedélyezték a Dryfusból Merkfinkbe való átmenetnél a vegyes házasság kiváltsága alapján. Ez még megelőzte Hitler hatalomra jutását, mindaddig, amíg hasznosnak bizonyultak a Merkfinknél. Égon von Ritterbaru von Fink közeli barátja lett a vezető partner a Merkfink Berliniágában. Von Ritter gyorsan kirúgta kaufmann azon az alapon, hogy nem árja származású, de kötelezte, hogy kitöltsa a szerződése szerinti maradék hat hónapot és segítsen az újra szervezésben. Kaufmann legalább túlélte a dolgot. Paul valli sokkal rosszabbul járt. A szerződése megszűnt, amint a Merck nem tartott igényt a szolgálataira, de csak azután, hogy igénybe vette a segítségét az ügyfelek számláinak áthelyezésében. Wallich néhány nappal a kristály éjszaka után egy kölni üzleti úton öngyilkos lett. A Drájfusz áriásítás azonnal híressé tette von Fink bankját Berlinben, mert elterjedt, hogy ez a Führer bankja. Ez volt a legnagyobb elismerés, amit egy olyan fanatikus Hitler rajongó, mint von Fink csak kaphatott. Német pénzügyi körökben az áriásítást, mint a privátbankszektor további zsidótalanításának példáját is ünnepelték, minek következtében elindult egy áriásítási hullám a kisebb zsidó tulajdonú bankok ellen is szerte az országban. Miután 1938. március 5-én véglegesítették és közzétették az áriásítást, Willy Dreyfus a svájci Baselbe emigrált. De még nem látta von Fink manőverének végét. A leglátványosabb privátbankárjásítás egy héttel a Dreyfus üzlet befejezése után pottyant Fonfink ölébe. 1938. március 12-én a német hadsereg bevonult Ausztriába, és az országot a birodalomhoz csatolta. Osztrákok ezre is orakoztak az utak mentén és az utcákon, hogy üdvözöljék a nácikat. A zsidó népesség üldözése, mind a németek, mind az osztrákok által, már akkor megkezdődött, amikor az Anschluss, ahogy a megszállást nevezték, még javában zajlott. Von Finknek hamarosan felajánlották, hogy árjásítsa az S.M. von Rothschild bankot, az ország legnagyobb bankját, amely a híres Rothschild dinasztia osztrák volt. Louis von Rothschild báró vezette a dédapja által alapított bécsi székhelyű pénzintézményt louis a bevonuláskor letartóztatták és bebörtönözték a korábbi luxushotelbe, a Metropolba, amely a Gestápó új főhadiszállása lett Bécs óvárosában. A család családbankját lefoglalták. Személyes tulajdonaikat, köztük a képgyűjteményüket és palotáikat szintén elvették. Adolf Eichmann hírhet központi zsidó emigrációs hivatala gyorsan beköltözött Rocsild egyik palotájába. Emil Puhl, aki Walter Funk alatt a Birodalmi Bank alelnöke volt, később úgy emlékezett, hogy Funk gazdasági minisztériuma jobban szerette volna, ha egy privát bank az SM Rothschildot. Funk meg akarta akadályozni, hogy a nagykereskedelmi bankok, mint a Deutsche és a Dresner növeljék a befolyásukat Ausztriában. Paul azt mondta, hogy sok német privát bank szerette volna árjásítani az SM de az, hogy a merk Finket választották, kétségtelenül Fink úr befolyásának köszönhető, mind a pártban, mind az államban. Von Fink ugyanis a rengeteg egyéb náci pozíciója mellett a Birodalmi Bank tanácsadó testületében is benne volt. Von Fink apja barátságot ápolt Louis von Rothschild apjával. Az ifjabb von finket ezért egy rocsilt képviselő 1938 májusának elején meghívta szürikbe, hogy megbeszéljék a lehetséges megoldásokat a lefoglalt bankkal kapcsolatban. Ezután von Fink tovább utazott Bécsbe, ahol találkozott József bürkellel, aki az Anschlusszt követően a főváros korrupt Gaulajtöre és Ausztria birodalmi helytartója volt. Von Fink elmondta bürkelnek, hogy a bankjával terjeszkedni akar Délkelet-Európában és a segítségét kérte, hogy erre a célra keressen neki Bécsben egy zsidó tulajdonú bankot. Másnap egy nagyobb találkozón von Fink elmondta, hogy az SM Rothschild bank felel meg leginkább a leírásának, és a Merckfink bank a meghatalmazott vagyonkezelő. De az SS nem volt hajlandó átengedni egy ilyen értékes tulajdon vagyonkezelői jogát. Von Fink ekkor Berlinbe utazott, és Hermann Göring beavatkozását kérte. Csak miután Göring táviratot küldött az SS főnöknek, amelyben biztosította, hogy Von Fink képes megbirkózni a nehéz feladatokkal, és kitűnő pártkapcsolatokkal rendelkezik, volt hajlandó az SS elismerni a bankja vagyonkezelő jogát. Az SM Rothschild adminisztrációját 1938. júliusának elején vette át a Merck Fink, épp időben a Báró 40. születésnapi ünnepsége előtt két héttel. Hetekkel a második áriásítási manőver vége előtt von Fink visszautasított egy másik lehetőséget. 1938. június 3-án levelet kapott Nürnberg náci polgármesterétől. Ebben a polgármester azt kérdezte, hogy érdeklődik-e még von Finket az Anton Kón privátbank áriásítása, és felidézte, hogy korábban beszéltek erről. A zsidó Kohn testvérek pénzügyi intézete volt Bajorország első számú privátbankja a Merkfink mellett, de Hitler alatt nehéz idők köszöntöttek rá. 1938. június 11-én von Fink azt írta a polgármesternek, hogy már nem érdekli az Anton Kóna a bank rossz pénzügyi helyzete és limitált zsidó ügyfélköre miatt. Von Fink szerint a zsidó ügyfelek csökkenése azt jelentette, hogy kevesebb mozdítható érték maradt. És ha kevesebbet lehet ellopni, az ügylet már nem annyira vonzó üzleti lehetőség az antiszemita arisztokrata számára. Még azon a nyáron von Fink és Friedrich Flick összeállt egy bank áriásítására. 1938. szeptemberében tőkét egyesítettek a Simon Hirschland bank áriásítására, amely egy jelentős zsidó tulajdonú privát bank volt a ruhr -vidéken. A Deutsche Bank által vezetett tranzakcióban egy áriásítási szakember, Hugó Ráczman segített nekik, Ugyanaz a bankár, akit Günther is használt a Henry Pels elrablásában egy évvel korábban. Mostanra a mogulok igen jól ismerték egymást. von Fink bent ült egy flickféle acélmű és az egyik szénvállalat felügyelőbizottságában. És mindketten benne voltak az Allianz felügyelőbizottságában, valamint az elektronikus berendezések gyártásával foglalkozó AEG-ben Güntherrel együtt. Akár csak Frick, Von Fink is kölcsönösen hasznos kapcsolatot épített ki Herman Göringgel. A Merckfink hamarosan kivásárolta az SM Rothschildot a bank gondoskodásából 6,3 millió birodalmi márkáért, nagyjából 42 millióval a piaci értéke alatt. A felvásárlást részben a Rothschildok saját privát bankszámláiról ellopott értékpapírokból finanszírozták. A felvásárlás után Göring ismét beavatkozott von Fink kérésére. Ezúttal Funk gazdasági minisztériuma utasította vissza, hogy az S.M. Rothschild tulajdonai a merg Finkhez kerüljenek. De Göring legutóbbi beavatkozása után a gazdasági minisztérium közvetlenül von Fink privátbankjához utalta a tulajdont. Az árjásítások még közelebb hozták von Finket és Flicket Göringhez. Mind lelkes vadászok lévén számos alkalommal jelen voltak Göring születésnapi összejövetelein a Berlintől Északra fekvő Karinhal birtokon Von Fink tízezer birodalmi márka értékű születésnapi ajándékot vitt Göringnek, hálából a segítségért, hogy megszerezhette a Rocsét bankot. Flick még tovább ment. Aukción vásárolt reneszánsz festményeket ajándékozott. A megvesztegetés, a kenőpénz a Göring családban hagyomány volt és a náci hatalomban is. 13 hónapon át tartó bebörtönzés után Louis von Rothschildot kiengedték a német fogságból, miután kikényszerítették, hogy átadja a családi bankot és a személyes vagyontárgyait. Von Fink később azt állította, hogy a Göringhez fűződő kapcsolatát használta fel, hogy kiengedjék Rothschildot. Miközben Rothschild két testvére volt az, aki nagyjából 21 millió dollárt fizetett a bankigazgató szabadonbocsátásáért. Ez a legnagyobb váltságdíj a modern történelemben. Ma nagyjából 385 millió dollárt ér. Rothschild Amerikába emigrált. Az áriásított S.M. von Rothschild Eduard von Nikolaj Bank néven született újjá Bécsben, felvéve az új vezető partner nevét. Von Fink adta a tőke nagy részét, és övé lett a többségi tulajdon is. A másik bécsi partner Edmond von Ritter báró volt. Őt a nagybátyja Egon javasolta von Finknek, a Merck Fink áriásított berlini fiókjában volt partner. Két báró testvér, két különböző áriásítás. Eduard von Nikolaj csöppet sem kedveltette meg magát a bécsi üzleti körökkel. Von Nikolaj agresszív könyöklése, ahogy új üzleteket szerez a bankjának, rossz színben tünteti föl külföldön a német üzletembereket, mondta az alias igazgatója Ausztriában. Rossz üzleti magatartással kitűnni dicséretes teljesítmény, tekintettel arra, hogy ezen a pályán nagy a zsúfoltság és a versengés a németek közt a harmadik birodalomban. Von Fink adománygyűjtése Hitler egyik mániájára busásan kifizetődött. Egy évvel a Müncheni múzeum megnyitása után már két nagy privádbankot is árjásított. A Merck Fink tulajdona gyorsan megnégyszereződött. 22,5 millióról 99,2 millió birodalmi márkára nőtt. Elhíresült fukarsága ellenére von Fink megosztotta a zsákmányt a barátaival. A báró partnerré tette arisztokrata barátait, a von Ritter testvéreket. Aztán megjutalmazta múzeumi kurátortársát Otto Christian Fischert is az áriásításért. A náci vezető bankárból partnert és részvényest csinált a Merk Ezekkel a ravaszhúzásokkal húzásokkal a Merkvink önmagát a Nemzeti Szocialista Korszak legsikeresebb bankjává avatta. Állapította meg egy történész. A terjeszkedés üzleti érzékre, az ódivatónak mondható kapcsolati hálóra, és persze a virulens antiszemita zsákmányolásra épült. 1938. május 26-án Hitler egy erdei tisztáson állt egy pódiumon. Ellenzős sapkája védte a napsütéstől és fogát csikorgatva morgott több mint ötvenezres hallgatóságára. Utálom azt a szót, hogy lehetetlen. Épp a Volkswagen gyár alapkövét készült letenni. Az épület kijelölt helye Németország földrajzi középpontjában volt, Fallersleben körzetében egy Wolfsburg nevű birtok mellett. Tökéletes az elhelyezkedés. A Berlin-Hannover autópálya, a berlin Rúrvidék vasútvonal és egy hajózási csatorna mellett. Egy évvel azelőtt Hitler a legnagyobb európai autógyár építésének felelősségét az autóiparról, a szakszervezetek helyét elfoglaló német munkafront DAF nevű náci szervezetre ruházta át. Úgy ítélte meg, hogy a DAF felkészültsége jobb egy ilyen kiemelt nemzeti fontosságú és anyagilag is óriási méretű projekt kezelésére, amely az előzetes becslések szerint 90 millió birodalmi márkába került volna, de már a 200 millióhoz közelített. A DAF korrupt és alkoholista vezetője, Robert Ley, Biancó adott Ferdinand Porsínak, amelyet a tagdíjakból és a szakszervezetekből volt értékekből fedezett. A gyár telephelye számára a DAF 1500 hektárnyi rétet vásárolt egy gróftól. Az elszegényedett arisztokrata jobban félt a kisajátítástól, mint attól, hogy elveszíti birtok a száz éves töltyfáit, így végül engedett a náci milliók csábításának. A ceremónia reggelén emberek ezreit szállították a helyszínre külön vonatokon. Felsorakoztak az építési területhez vezető út mellett, ahová Hitler nyitott autóban érkezett trombitaszó és zikhely kiáltások kíséretében. Az SS-nek nem volt könnyű ellenőrizni a tömeget. Mindenki nyomakodott előre, hogy elkapja a Führer egyetlen pillantását és lássa a fényes, új, nyitott tetejű kocsit. A Hitler és kísérete számára elkerített területen a népautó három modellje csillogott a napfényben, stratégiailag a friss erdei zöld elborított faállványzat elé állítva, írta egy krónikás. A német kancellár onnan tartotta meg a beszédét. Az egy órás esemény vége felé, amelyet élőben közvetített az országos nemzeti rádió, meglepetéssel rukkolt elő. Az új autót nem Volkswagennek fogják nevezni, hanem Kraftdurch Freude Freudewagennek, erő az örömrévén autónak, a DAF turisztikai szervezete után. Ferdinand Porsche elborzadva nézte a járművet Hitler mögül. Félretéve, hogy az ellevezés mennyire volt praktikus, a név nagyon nem hasonlított arra, amire Porsche vágyott, a sajátjára. Előző nyáron Porsche találkozott régi példaképével Henry Fordal a Detroiti Rouge River gyárkomplexumban. Ferdinand Porsche az akart lenni Németországban, mint aki Ford volt Amerikában. A Volkswagen telepet a Ford mintájára képzelt el, és ahogy Ford nevét viselte a kreációja, Porsche azt remélte, hogy a volkswagen majd róla nevezik el. De nem így történt. Az ünnepség után Porsche 28 éves fia felrivitte Hitlert a külön vonatához a kabrióval. Csalódott apja hátul ült. Mindazonáltal a ceremónia jó hírverésnek bizonyult a Volkswagennek. A The New York Times tudósítója izgatottan vizionálta az európai autópályákon ezer számra feltűnő fényes kicsi bogarakat. Ezzel, mint egy öntudatlanul meg is adva a jármű becenevét, amely évekkel később világszerte elterjedt. A Hitlert furikázó Ferrifotója fotója bejárta a világot. A Porsche Stuttgart-i tervezőirodáját elárasztották a szerelmes levelek, pikáns fotók, házassági ajánlatok, Hitler jóképű alkalmi sofőrjének címezve. Most, hogy az apja a Volkswagen gyár igazgatója lett, Ferri irányította a i tervezőirodát. A Porsche birodalom hatalmas tempóban terjeszkedett, amit ugyancsak a DAF milliói finanszíroztak. Egy hónappal az ünnepség után az autótervező cég a Stuttgart központjában a Kronenstraszén lévő székhelyéről egy nagyobb területre költözött, a város Zuffenhausen kerületébe. Autógyár épült a telepen, ahol Porsche terveket valósítottak meg. A terület, amely a része annak, ahol a Porsche központ ma áll, a zsidó Wolf családtól árjásították előző tavasszal, milyen a piaci értéke alatt. Porsche számára ez a szokásos üzletmenet része volt. Egy másik ügy, amely a cég zsidó társalapítóját érintette, akinek a részvényeit Ferri kapta meg, viszont azonnal intézkedést kívánt. 1938. júniusának elején Adolf Rosenberger levelet kapott Párizsban, a Márszó utcai lakásában, egy saroknyira a diadalív -től. A Stuttgartból érkezett levél rossz hírt hozott. Hans von Weidermalberg báró közölte az elődjével, hogy a Porsche felsőbb utasításra nem tudja tovább fenntartani Rosenberger szabadalmi licencszerződését. Az az ember, aki a koncentrációs táborból kiszabadította, ugyancsak megszakított vele minden szakmai és személyes kapcsolatot a belső helyzet bizonyos szigorításai miatt. A levél dátuma június a volt, egy héttel azután keltezték, hogy Hitler letette a gyár alapkövét. Ferdinand Porsche és Anton Piech, az utolsó szálakat is elvágták, amelyek a zsidó társalapítójukhoz kötötték őket. 1938. július 23-án Rosenberger írt Piechnek, aki egyben a Porsche cég szívós jogi tanácsadója volt, és a perenkívüli barátságos elvállás két útját javasolta. 12 ezer dollár újrakezdési pénzt az Egyesült Államokban, vagy a Porsche cég amerikai szabadalmi liszen átadását. Piech nem pusztán az üzleti élet szükséges velejárójaként tekintett a nácikra, osztotta is az ideológiájukat, ekkoriban lett másodszor a náci párt tagja. Mivel osztrák volt, először 1933. májusában az NSDAP testvérpártyába lépett be Ausztriában, hogy jelentkezhessen a német náci pártba 1938. június másodikán. Péh később az SSZ-be is felvételét kérte, ami meg is történt. Egy másik levélben Rosenberger személyes hangon folyamodott a céghez, amelynek társalapítója volt. Dr. Porsche többször is mondta nekem, hogy tekintve a sok éves együttműködésünket és a kockázatot, amelyet mindenkor vállaltam a cégért, bármikor számíthatok rá. Azt hiszem, hogy ez a szerény, kompenzációs kérés az ő teljes jóváhagyásával találkozik, és latba fogja vetni minden befolyását annak érdekében, hogy a mi nyolc éves kapcsolatunk barátságos véget érjen. Rosenberger elismerte, hogy nehéz lehet maguknak továbbra is a régi módon együtt dolgozni velem, aki nem vagyok árja. Anton Piech azonban, tetézve az árjásítást, ridegen visszautasított a zsidó társalapítójuk javaslatát. A cégem semmilyen körülmények között nem ismeri el az önkövetelését, és a jogi alap hiányában visszautasítja azt válaszolta Rosenbergernek 1938. augusztus 24-én, arra alapozva, hogy Rosenbergernek az utóbbi években nem sikerült egyetlen külföldi licenszerződést sem kötnie. Még ebben a hónapban a gestápó elindította Rosenberger német állampolgárságának visszavonását. Ideje volt elhagyni a Európát. Magda és József Göbels kapcsolata 1938. augusztus közepén egy tikkasztó vasárnapon fordulóponthoz ért. Az elmúlt két évben hárman voltak a házasságukban. A pár úgy gondolta, most megtalálta a megoldást. Aznap Göbels meghívta a szeretőit Lídia Bárovát, Magdát és néhány barátot a Baldor nevű jaktyára. A Havel folyón hajókáztak, amely a berlini Schwanenwederer szigeten lévő villája mellett folyt. A pár valami fontosat akart kérni a csesszinész Az ebédnél Göbels és Magda minázs átruát, állandósult családi háromszög javasolt neki. Magda marad a feleség, aki ellátja a ház körüli dolgokat, a gyerekeket és a birodalmi kötelezettségeket, és Báróvá lesz Göbels hivatalos szeretője. A zavart Báróvá gondolkodási időt kért. Magda rögtön latolgatni kezdett, és másnap este kijöntötte a szívét Hitlernek. A Führer még mindig mélyen vonzódott a nőhöz. Ráadásul volt egy saját plátói megállapodása házaspárral 1931 óta, amelynek értelmében Magda és Göbelz házasságát modellértékűnek tekinti. Hitler behívatta Göbelzt a birodalmi kancelláriára, és követelte, hogy fejezze be a viszonyát. Másnap Göbelz ezt írta a naplójába. Nagyon nehéz elhatározásra jutottam, de végleges. Egy órát vezettem céltalanul. Messze, de semmi meghatározott helyre. Mint ha álomvilágban élnék, az élet olyan kemény és kegyetlen. De a kötelesség mindenek előtt. Ezt követően volt egy nagyon hosszú és nagyon szomorú telefonbeszeregetése bárovával. De szilárd maradok, noha a szívem mindjárt darabokra törik. És most új élet kezdődik. Egy kemény, durva élet, ami csak a szolgálatról szól. A fiatalságom véget ért. Írta 1938. augusztus 16-án. De az az igazság, hogy folytatta a viszonyát Bárovával, Magda pedig a válláson kezdett gondolkodni. Göbez és Magda fegyverszünetet kötött, és megegyeztek, hogy elhalasztanak minden a házasságukkal kapcsolatos döntést szeptember végéig. Nagy dolgok voltak készülőben. Küszöbön állt a háború. Hitler a cseh a vidék lerohanásával és elfoglalásával fenyegetett, ahol főleg német nemzetiségűek éltek. Amikor a fegyverszünet véget ért, épp a szudéta vidék válságának csúcspontján, Goebbelsz megkérte régi helyettesét, Karl hanke hogy közvetítsen a házassági konfliktusban. Boldog volt, hogy talált valakit, akiben megbízhatott. Miután Hanke minden érintettel beszélt, Göbelz arra kérte, hogy vigye Hitler elé a dolgot. Minden az ő döntésétől függ, írta a naplójába 1938. október 11-én, egy nappal azután, hogy Hitler megszállta a vidéket. Hitler véleménye nem változott. Elege volt a náci vezetők vállási mániájából. Goebbelsz végül beletörődött a dologba. Borzalmas szívfájdalmak közepette elment megnézni Bárová utolsó filmjét, amely találóan a Liebers Liebersgeschichte, egy porosz szerelmi történet címet viselte, hogy még egy pillantást vethessen a nőre. Mivel nem volt benne elég bátorság ahhoz, hogy másodszor is szakítson Lédiával, Heldorf grófot Berlin rendőrfőnökét küldte, hogy végezze helyette a nehéz feladatot. Heldorf a rossz hírt azzal a sértéssel tetézte, hogy megmondta Bárovának, többé nem dolgozhat színésznőként Németországban. A nő azonnal elhagyta Berlint, Prágába utazott, de a város néhány hónappal később ugyancsak német megszállás alá került. Göbels mindazonáltal nem volt elégedett Hanke közvetítői műveletével. Nem beszélek Hankéval többi. többé. Ő a legsúlyosabb csalódásom, írta a naplójában közvetlenül azelőtt, hogy Hitler megerősítette korábbi döntését. Ahogy Göbels egyik életrajzírója megjegyezte, úgy tűnik, hogy Hanke a közvetítői tevékenység során a vigasztaló szavaknál többet is tett Magdáért. Magda a következő nyáron bevallotta a Hankéval folytatott viszonyt a férjének. Hanke első osztályú árulónak bizonyult. A bizalmatlanságom teljességgel igazolást nyert. Írta Göbels 1939. július 23-án. Ezúttal Magda a saját viszonyát vitte Hitler elé. A döntés ugyanaz volt. Együtt kell maradniuk. Végtére is a házasságuk államérdek. Goebbelsz tartós szabadságra küldte a helyettesét hankét a a propagandaminisztériumból. Hanke szenvedélyesen beleszeretett Magdába, feleségül akarta venni. Ehelyett azonban a háborúba ment a frontra. Göbelszék kibékültek, és Magda hamarosan megszülte a hatodik és egyben utolsó gyermeküket, Heinrunt. Miután a Július pecsek német-barna szén telepeket 1938. június elején áriásították, az Ignác Petsek örökösök egyelőre maradtak a saját nagyobb családi tulajdonú vállalataik élén. De Friedrich Flick ezeket is kiszemelte, és bármilyen eszközt hajlandó volt bevetni. A vállalat székhelyéről azonban a szudéta vidéki elba melletti Auszichból, amely 20 percnyi autóútra van a német határtól, Szikla Szilárd nemleges válasz érkezett. A Petsek család nem volt hajlandó tárgyalni a frikkáltal kinézett tulajdonról, nevezetesen egy hatalmas szín telep bányászati, termelési és közép Németországban folytatott kereskedelmi tevékenységéről, amely körülbelül negyedmilliárd birodalmi márkát ért. Karl Petsek, Ignác egyik fia felügyelte a család Németországi barna vagyonát. Ezek az emberek le akarnak mészárolni, hát nem fog sikerülni nekik, mondta harciasan. Karl azt állította, hogy nem tudja eladni a családi tulajdont, mert az apja már eladta. Úgy, hogy holding társaságokon keresztül bebiztosította a részvényeket az adóparadicsomnak tekinthető Monakóban, Svájcban és Luxemburgban. Ám a külföldi állampolgárság vagy üzleti tulajdon sem garantálta a biztonságot a náci kapzsiságtól. Amikor a háttérben a szudéta vidéki válság kezdett elharapózni, Flick elhatározta, hogy felforrósítja a talajt az Ignácz pecsek örökösök alatt. 1938 júniusában Flick jogi tanácsadója, Hugo Dietrich egy halom információt ásott elő a cégnyilvántartásokból az Ignácz pecsek érdekeltségekről, amit Otto Steinbrink továbbított a megfelelő náci hatóságoknak. Steinbrink panaszkodott egy náci bürokratának, hogy petsekék viselkedése teljességgel közönös, de úgy gondolta, hogy a szóbeszéd, miszerint J.P. Morgan állna a petsek csoport mögött, valószínűtlen. Morgan mindig is antiszemita volt, és noha a jó üzletre hajlani szokott, alig ha rejtegetne zsidókat. Steinbrink iratott egy jogi állásfoglalást dietrich miszerint a petsek örökösök ténylegesen Berlinből irányítják az üzleti tevékenységüket, ezért a szokásos áriásítási eljárással át lehet venni tőlük a cégeket. Dietrich felvázolt egy rendeletet, amely szerint egy vagyonkezelőt kell kinevezni ahhoz a céghez, amely az osztályozás alapján zsidónak minősül. A vázlat szerint a vagyonkezelő eladhatja az adott céget a tulajdonosok akarata ellenére. Ezt az ötletet továbbították Walter Funk gazdasági minisztériumába és Göring négy éves irodájába abban a reményben, hogy hivatalos pártutasítás lesz belőle. Flick mindössze ennyit tehetett. Az Ignác petsek örökösök még mindig nem voltak hajlandók tárgyalni senkivel, és a reményeik egy magánszektorban történő megoldásra a német érdekeiket illetően meghiúsultak. Most a hatalmon volt a sor, hogy átvegye az irányítást. 1938. júliusának végén egy minisztériumok közti munkacsoport jött létre Berlinben kizárólag a petsek probléma megoldására. A náci bürokraták hamarosan az áriásítás kipróbált és bevált módszere mellett kötöttek ki. Hatalmas visszamenőleges adót vetettek ki a konglomerátumra, amely lehetővé tette, hogy fizettségként lefoglalják a petsek szénbirodalmat. Szeptemberben 30 millióval kezdték. És a követelés a végén 670 millióra duzzadt. A petsek németországi szén vállalatai értékének a háromszorosára. És az örökösök elveszítették a befolyásukat. De flikk is. Most, hogy az áriásítási előkészületek szigorúan a náci bürokrácia kezébe kerültek, a mágnás hirtelen kemény versenyben találta magát a petsek szénbirodalmért. Németország ipari vállalatai sorban álltak, hogy megkaparintsák a konglomerátumot. Az új aspiránsok közül kiemelkedett a náci hatalom maga, a Reichswerke Hermann Göring konglomerátumon keresztül, amely egy állami tulajdonú ipari birodalom volt, amit a megalomániás miniszter magáról nevezett el. Flick új ellenfelére talált Paul Pleiger személyében, aki az állami komplexum ügyvezetője és a harmadik birodalom egyik legfontosabb gazdasági funkcionáriusa volt. Pleigernek volt egy megoldandó problémája. A Reichsverkének hiányzott a saját energiaforrása. 1938. június végén elmondta Flicknek, hogy nagyon elégedetlen, amiért kihagyták Julius Petschek német vagyonának az árjásításából, amelyet Flick csak néhány héttel korábban szerzett meg a család Juliushoz tartozó ágától. Flick azt tanácsolta a Reichsverke igazgatójának, hogy akkor szálljon be most az üzletbe. Pleiger óvatosan azt mondta, hogy el tudna képzelni flikkel egy barna szén kőszíncserét. Pleigernek nagy szüksége volt egy kőszínforrásra a Rijsverke számára Németország közepén, amelynek a rúrvidéki gyárakkal ellentétben nem voltak saját kőszínbányai a készítéshez. Nagy mennyiség kellett az ércolvasztáshoz és a vasgyártáshoz egyszerre. Ezért muszáj volt csökkenteni a Rijsverke költség és energiafüggését a rúrmágnásoktól. Flicknek sokkal több kőszene volt, mint amennyit a Harpener és Essener rúrvidéki színbányáiban fel tudott dolgozni. Ráadásul Flick több barnaszenet akart, és Pleiger ezt jól tudta. Míg a kőszénfűtő értéke sokkal magasabb volt, a barna szén ritkább volt és sokkal profitábilisabb. Pleigernek energia kellett, Flick viszont a legivedelmezőbb piacra vágyott. Hitler 1938. október elején foglalta el a a vidéket, és tíz nap múlva a terület Németország élet. Az Ignác Petsek konglomerátumon az invázió első napján rajtaütöttek. A maradék dokumentumokat lefoglalták. Ugyanekkor Pleiger visszatért Flicknél a széncsere ötletére, közvetlenül azután, hogy Göring megígérte, a Reiswerke részvényes lesz a Petsek áriásításban. De Flicknek nem volt sietős a megállapodás. Tudta, hogy hamarosan vagyonkezelőt fognak kinevezni az Ignác petsekhez. 1938. december 3-án, alig három héttel a kristály éjszaka után Göring kibocsátott egy rendeletet a zsidó vagyonok hasznosításáról. Ebben benne volt egy részlet Hugo Dietrich törvényvázlatából, nevezetesen, hogy az állam egy vagyonkezelőt nevez ki minden zsidónak minősülő társasághoz, aki eladhatja a céget a tulajdonosok akarata ellenére is. Ugyanakkor a rendelet hatája idővel kibővült. A náci rezsim végső fokon arra használta a rendeletet, hogy a birodalom területén élő zsidókat megfossza minden viszonylag értékes tulajdonuktól. Cégek, házak, föld, részvény, műkincs, ékszer, arany. Elrabolt tőlük szinte mindent, amik volt, kivéve a legalapvetőbb szükségleteikhez tartozó tárgyakat. Az még csak ezután jött. 1939. januárjában neveztek ki egy vagyonkezelőt az Ignác Petsek konglomerátum élére. Miközben Flick kizárólagos tárgyaló mandátuma minden petsek tulajdonra érvényes volt, az értékéből már veszített. Az erősödő verseny miatt, és mert a hatalom egyre inkább a Petsek tulajdon nyílt elrablása felé vette az irányt, Flick úgy látta, hogy akkor van a legnagyobb esélye megszerezni valamit a zsákmányból, ha megegyezik Pligerrel. Ezért elfogadta a javaslatát. A Reiswerke megkapja a részét az Ignác Petsek barna szénvállalatból, aztán elcseréli Flick kőszénbányáinak egy részét. A tervre hamarosan rábólintott a hatalom. A berlini sorozat Flick és Pleiger közt vitával teli volt és hosszadalmas. Egy évig tartott. A fő kérdés a szén értékelése és a mennyiség volt. Ráadásul Pliger sokkal több kőszenet akart, mint amennyit Flick hajlandó lett volna adni. Eleinte egyik fél sem hajlott a kompromisszumra. Pliger, aki ezzel a megállapodással a birodalomban elfoglalt helyzetét kockáztatta, labilis tárgyaló volt. Amikor Flick 1939. június elején azt hitte, hogy megegyezésre jutottak, Plager megváltoztatta az alapfeltételeket. Flick mérgesen kivonult a tárgyalásról. Csak 1939 december elején egyezett meg a két fél, de a végrehajtás a háború végéig húzódott. Az állami konglomerátummal folytatott tárgyaláson Flick húzta a rövidebbet. Kényszerítette a kitűnő herpener bányáit a rurvidéken, hogy az alkalmazottak létszámát a kox és a széntermelést több mint egyharmadával csökkentsék. Plyger megszerzett 1,8 milliárd tonna kőszenet és potenciálisan produktív bányákat. Flick kibírta a veszteséget, de néhány költséges beruházást el kellett végeznie. Cserébe Flick nyert 890 millió tonna lignitet, amivel a náci Németország leghatalmasabb barna széntermelője lett. Természetesen azok, akik ténylegesen vesztettek, az ignác Petszek örökösök voltak. Miközben az unokatestvéreik testvéreik még éppen időben adták el a cégeiket, Karl Petsek és a testvérei semmit nem kaptak a családi vagyonért. A hatalmas adókövetelések lenullázták a tulajdonaikat, a családot kíméletlenül kirabolta a náci hatalom. Flick hatható segítségével. 1939. április 20-án Ferdinand Porsche az első Volkswagen-t, egy fekete, nyitható tetejű bogarat, a Boldog Hitlernek ajándékozta Berlinben a Führer 50. születésnapjára. Göring kapta a másodikat, Goebbels a negyediket. A népautó sosem jutott el a néphez. A harmadik birodalomban összesen 630 darab készült, és mind a náci elítélet. Azt a 340 ezer németet, akik bejelentkeztek a DAF autótakarékossági programjára, körülbelül 280 millió birodalmi márkával csapták be. Közben a Volkswagen gyár Lébenben még távolról sem volt készen, és kezdték átállítani fegyvergyártásra. Ferri a fia, és Anton Piech a veje segítségével Ferdinand porsche a Volkswagen gyár igazgatójának hirtelen sebességet kellett váltania, és a polgári és versenyautó tervezőből fegyver, tank és katonai autógyártóvá válnia. De ahhoz, hogy bármit gyártsanak, először egy működőképes gyár kellett. Amikor Hitler 1939. június elején ellátogatott a telepre, Porsche csak a prés műhelyt merte megmutatni neki, mert az volt a komplexum leginkább elkészült része. A gyár vörös tégla homlokzata, amely egy kilométer hosszan nyúlt el, jótékonyan eltakarta, hogy mögötte a termek leginkább üresen állnak. Ami a tervek szerint a világ legnagyobb autógyára lett volna, évi 1,5 millió autógyártására tervezve, a legalapvetőbb gépeket is nélkülözte. Fallerslében alig volt több, mint egy poros baraktábor, 3000 olasz építőmunkással, akiket Hitler szövetségese Mussolidi küldött, hogy segítsenek befejezni az építkezést, hiszen a német férfiakat behívták katonának. Mire 1939 különösen hidegtel elérkezett, a Volkswagen csarnokaiban még nem volt fűtés, a lépcsőházakban hiányzott az ablaküveg. Sokkal több emberre lett volna szükség a munka befejezéséhez és a hely működtetéséhez. Ferdinand Porsét csöppet sem érdekelte, hogy ezek a munkások önként jöttek-e, vagy kényszer hatására. 1939. december 29-én este Otto Steinbrink az íróasztalánál ült Berlin elegáns dálem negyedében, és kézzel írt levelet Friedrich Flicknek, aki 15 éve volt a főnöke, és a karácsonyi ünnepeket éppen a Bajorországi birtokán töltötte. Steinbrink felmondani készült. Új állást talált ugyanis. A hatalom megbízta, hogy felügyelje Fritz Tüszün kisajátított acélbirodalmát. A mágnás, aki nyíltan támogatta Hitlert, most a Führer ellen fordult. Mint a Reichstag tagja, nem volt hajlandó jóvá hagyni a hadüzenetet és elmenekült Németországból. Steinbrink is rémes feltételekkel távozott a Flick konglomerátumból. Kapcsolata Flickkel évekkel korábban megromlott. Rengeteg volt a munka, a feleségeik nem jöttek ki egymással, és Steinbrink összerukta a port Flick idősebbik fiával Otto Ernstel is, aki apja utódának készült. Steinbrink szakmai ambíciói kielégítetlenek maradtak, komolyabb szerepre vágyott. Márpedig a Flick család ezt sosem adná meg neki, sosem lehetne a dinasztia tagja. Az erőfeszítés a kényszerű együttműködésre több pusztítást végzett bennünk, mint amennyi az olykori profit értéke. Többször is kifejtetted, hogy túl sok ambícióval és személyes céllal végzem a munkám. Ma már tudom, hogy a te érdek körödön belül a munkámat illető kritikát helyes, írta keserűen a fanatikus SZSZ tiszt a főnökének. Én elsősorban katona maradtam, és ezért nem tudtam mindig osztani egy kereskedő véleményét, aki csupán számol és sokat kockáztat. Flik dühös választ diktált a titkárnőjének. Steinbrink szemére hányta, amit a két színűségről gondol. De végül nem küldte el a levelet. Ehelyett elfogadta a felmondását és a helyére kinevezett két rokont. Addigra elkezdődött a második világháború. A béke évek és áriásításai különösen jól jöttek friknek. E pillanatban ő volt a náci németország harmadik legnagyobb acélgyárosa, körülbelül százezer alkalmazott főnöke, ami az 1933-as állapot ötszöröse. Flick adóköteles jövedelme csak 1937 és 1939 között 65 millió birodalmi márka volt, ami ma 320 millió dollárnak felel meg. Ezen felül Hitler hadseregének területi hódításai szerte Európában rengeteg lehetőséget kínáltak Flicknek ipari birodalma terjeszkedéséhez. Most pedig ki kellett képezni az utódját és belefogni egy újabb zsákmányszerző akcióba. Immár megbízható segédje nélkül. De ez egy csöppet sem fogta vissza a vállalkozó szellemű vágnást. Günther Quandt nem akart háborút, annak ellenére, hogy a náci Németország egyik legnagyobb fegyvergyártója volt. Nagyon nyugtalanító hírekezek, ezek, írta a a vidéki válság idején. És boldog volt, amikor úgy látszott, hogy elkerülik a világégést. Megint jól néznek ki a dolgok. Günther a német fegyverkezést mindig védelmi intézkedésnek gondolta. Nem hittem, hogy elmennek egészen a háborúig, írta a harmadik birodalom bukása után. De amikor 1939. szeptember 1 Németország lerontta Lengyelországot, gyorsan alkalmazkodott az új helyzethez. A német nép az élete jogaiért küzd. Bizalommal tekintünk fűrerünkre és a vérmaktyára, amely rövid idő alatt már is példátlan sikereket ért el, és ez büszkeséggel és csodálattal tölt el bennünket, írta Günther az alkalmazottainak az ÁFA akkumulátorgyárban két hittel az invázió után. A háború jó üzlet volt neki. Úgy számolt, hogy az ÁFA-nál az évi eladások háromszorosára 150 millió birodalmi márkára nőnek a békeébekhez képest, ami rekordbevétel, és amit a fegyvergyára a DVM hamarosan túlszárnyalt, még meg is duplázott. Néhány nappal a háború kezdete után Günther a következőket mondta az egyik igazgatójának. Ha háború van, akkor háború van, és úgy kell cselekednünk, mintha sosem érne véget. Hadd legyen kellemes meglepetés a béke. Günther idősebbik fia Herbert az apja hozzállását józan üzleti stratégiának tartotta. Míg a féltestvére Harald a frontra akart jelentkezni, Herbertnek a zsarnoki apjánál kellett bizonyítania az üzleti utódlás épp olyan könnyörtelen terepén. Egyik csatatér sem díjazta az erkölcsös jellemet.